Hej och varmt välkomna till PL-podden eh, ja, En podcast helt enkelt om Premier League, världens bästa liga Som jag nog skulle vilja få stötta ner Och med mig idag har jag med mig Per Bengtsson från Liverpool Sweden eh, Fotbollstjänare av högsta kalibern även om han hejar på eh, ett dåligt lag så att säga hej, hej. Och också med mig <laughs> Robin Johansson eh, ja för detta kulturarbetare får jag säga i ditt fall då och numera statligt anställd. som också du har en hel del koll på fotboll faktiskt. själv heter jag Jonas Hansson. Jobbar som programledare på Radio Boslän i alla fall och även jag en liten fotbollskonisör. Gillar ofta mittbackar och defensiva innemittfältare. Ja, och med presentationerna i vägen. Är det någonting ni vill tillägga? Nej inte jag. du det bra. <laughs> det känns skönt i alla fall att man kommer igång lite snabbt och lätt här då. Yes. Halvvägs in i säsongen. Ni är ju Liverpool-fans båda två. Vad har du att säga om Liverpool efter en halvsäsong? Vad är det? Pass. Ja, det är... har väl gått uh, som förväntat för att säga. Um, Problemet med målskyttet har väl hållit tillbaka mycket uh, Ribbträffar och så Men det känns som det finns Mer och ut i laget ändå Alla nyförvärv har inte varit Så vassa som de borde vara Och Ja Det kan väl bara gå uppåt Egentligen tycker jag Ja faktiskt Det Man får ju Tänka på att vi kom ju från förra säsongen Där det inte alls var roligt Just nu är vi på samma position Som vi var slutade förra året men eh, då, fick vi, då hade vi också en extremt bra vårsäsong om man jämför med höstsäsongen. Eh, som vi bara kan göra en. Inte en lika bra vårsäsong, eller nästan lika bra vårsäsong, så bör vi kunna hamna bättre än vi kommer förra året faktiskt. Känns mm. Det känns som eh, en del andra lag, Arsenal Chelsea, har hackat lite, men Liverpool har inte lyckats utnyttja nej, det nej. som de borde. Eh, tyvärr. Har ja, ja, det varit som det brukar vara? Nu har inte jag sett som många Liverpool-matcher själv Utan det är, mer, är det mer som att Liverpool ofta är att det blir mycket kryssmatcher mot De dåliga lagen så Ja, att säga. det har det varit ehm, Kryssar man mot Norwich, Swansea, United Så det har varit de dåliga lagen där som sagt ehm, Som borde vunnit <laughs> Nej men det har varit lite Löjliga övertidsrädningar Och stolpträffar Och Ineffektivitet det är ett av ligans bästa försvar, men har typ sämst effektivitet i ligan också, så då blir det så Ja, vi släppt in nästminst mål hittills, så det är ju positivt ändå Och det är ju positivt att våra mittbackar för en skulle håller också Till skillnad från det är för andra lag just nu, men att Agger har fått spela många matcher är ju jäkligt viktigt Ja, det är ju målskyttet som inte funkar helt enkelt och det blir väl tyvärr inte bättre, nu. Nej, har du behövt någon poacher som kan peta in bollarna. En pippo. Mm. Jag så. tycker att jag Bellamy har väl inte spelat så jättemycket som jag kan tycka att han borde gjort? Eller göra. Ja, han har spelat en hel del. Ja. Jag fick inte spela senast, vi kan ju inte göra mot City från början. Vilket jag tyckte var lite konstigt, fast jag kan tänka mig att Kenny gick in för att sprida ganska defensivt där Eftersom vi ställde upp Ja det var ju en, Ja vi kändes lite så Typ 4-1-4-1 mm. Det med downing och Kejt på varsin kant Exakt Men jag tycker Bellamy har ju varit Riktigt bra Han eh, sliter som ett djur Och det behövs faktiskt I alla lag mm. Vi kommer väl återkomma lite Dels till Suarez incidenten så att jag, och sen även till eh, nyförvärv lite senare tänkte jag eh, men vi börjar längst ner i tabellen eh, jag vet inte om ni har någon tabell framför er annars kan jag skicka en liten länk här ja. på nedfliktsplatsen hittar vi Bolton, Wigan och Blackburn tre lag som ändå har eh, ja, får man säga, har ändå varit relativt stabila lag i Premier League de senaste åren varför befinner de sig på nedre halvan Wigan är ju alltid där så det är väl inte ordom. ord om. De, de ju brukar klara sig och sedan får sin bästa spelare såld. Och så får de in en ny som lyckas lyfta dem och sedan säljs hand. Det är väl väntat att de är där får man säga. Det är inte möjligt att de klarar sig i år heller. Han brukar trixa till sig några poäng i slutet. Och de spelar jättebra i december mot bra motstånd så att säga. Ja. Men de har, nej det vet inte, det känns inte riktigt som de har något Jättebra lag i år faktiskt Någon gång ska det ta slut Ja, det känns lite som det är på väg, på, på väg dit faktiskt för Visst de har Rada Jäga som fortfarande kan göra ganska bra ifrån sig och sen har de ju Caldway som, ja Han har blivit ganska bra men det känns som det är inte riktigt, de har inga Tidigare har de haft sådana som har blivit sålda Som sagt med en sogbia och ja, Sådana spelare så de har ingen riktigt sånt tycker jag. Nej Det känns som att de har tunnits Lite jämfört med Tidigare det var inte att de har varit så jättebreda innan Men nu är det, nej, det är Ganska sunt med alternativ tycker jag Ja, mm. ja, ja det är ju ingen Man blir inte jätterädd För den truppen om man tittar på några spelaröverlag Nej faktiskt Det är ju en handfull som de håller högre klass som eh, ja, Roda Liga, Moses och eh, al Habsi. Eh, till exempel Och deras defensiva är in i mitt som jag vill att ha namnet på nu, bara för det Men det är... Eh, nej, i vårt fall är slut, de åker Ja, jag tror faktiskt också på det eh. Jag vet inte om jag kan säga tyvärr Det har inget, inget jätte så Wigan känns ganska Beerst faktiskt det, det roligaste med Wigan är väl att deras ägare Har ju döpt stadion efter sig själva Det tycker jag är rätt hardcore Eller har de kanske sålt till namnet nu Nej in, Innan var ju uh, J.J.B. Stadium ja oh. Den heter D.W. nu. Och mm. alltså heter ju ah. Dave Wiel alltså. Exakt <laughs> Det, det tycker jag är lite, det är lite gött ändå. Ja. Ja, Det är gick, gick ju inget bra för dem sist Så nu kan det nog äh, När de förlorade nu senast Mot Sandalen äh, Så det känns som att de, de Kan vara fast där nere Bra tid för dem, De möter ju City nästa gång va? Och det är ju inte jätte Där tar de inga poäng Det, det tror jag det finns liksom inte äh, Nej. Det, det är väldigt ja. jämnt det enda uh, hoppet är väl att det är många, ganska många andra lag som går krattigt den här säsongen också, så att det kan bli så Ja, det är ju inte jättelångt. Det är ju en treplängare så är du uppe ovanför igen. Om nåt av de Wolves och QPR misslyckas. Blackburn tog en uh, skallp mot United. Uh, det då. Alltså jag tycker Blackburn är väldigt svårbedömd För jag tycker inte de har så mycket sämre lag än förra året I och för var de inte jättebra förra året Nej, heller. där tycker jag om man jämför dem Med Wigan så har ju de faktiskt Ett, ett namnkunnigt lag ändå Där, där finns ju ändå Jakobo Det är ju Martin Gams-Pedersen ganska bra tycker jag mm. eh, Martin Framförallt framför så är ju Pedersen grym på Twitter Får man ju säga. Ja. <laughs> och även hans säga eh, Samba också tycker jag Väldigt ja. duktig mittback mm. eh, Sämre så där borde det finnas där. de borde kunna komma lite högre upp kan jag tycka. Sen är ju sjukt eller sjukt men att de ändå har Jakob gått jättebra de är fortfarande här nere så det krävs att de spikar igen lite bättre faktiskt. Mm. det är väl försvarspelet som har varit det frisigaste. Jag tror av de tre matcherna de har vunnit så det var United 3-2 där och sedan de andra två blev väl typ 4-3 och 4-2 4-2 mot Arsene på hemmaplan det, det vet jag Och sedan vann de en annan när du gjorde Fyra baljer också så liksom det är ju Det ja. man göra fyra jag mål för att vinna så det. Då går det inte så bra Jag menar de har gjort mer mål än Liverpool Men Ja de har gjort mer mål än Väldigt många lag de har gjort mer mål än 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12 av lag Har de gjort mer mål än alltså så det är inte där det saknas Ja det har varit något med Mitt ursvar att det är skott kanske inte har kommit in i det Lika bra som han gjorde i Birmingham Och Ja är det någonting Nej. Organisatoriskt därbaks Nej, Det funkar helt enkelt i alla fall Ja det ser lite Lite illa ut faktiskt Rent defensivt i alla fall Ja, och så är väl Salgado på väg bort Om man vet att det är vi illa nog om Salgado är en betydande del av ens försvarslinje <laughs> ja, Det kan man hålla med om ja, I alla fall nu det för tiden. Ja, det är sant Om man tittar på Bolton som också släppte in lika många mål faktiskt som Blackburn Där har vi också rätt spännande... Jag vet inte vad som hänt, om man ändå har varit rätt målsnåla bakåt tidigare får man väl ändå tycka. Mm. Ja, det är väl äh, Spel som inte kommit upp i normal förmåga, det är väl Gary Kaye har inte varit så bra som han brukar vara, sett Knight, lika så och sedan har Tycker jag när jag har sett Bolton de få gångerna gjort det så har väl Jussi Askelainen varit Mer mänsklig än han har varit tidigare, gjort ganska Så det är en del billiga mål och några misstag och Även ja. det särmålet att Bogdan har väl inte varit så ett stabil i de två matcherna Har fått chansen i Nej det stämmer väldigt väl att. Inte riktigt lika bra i år eh, Som man har varit innan, för Jeskain har ju alltid varit en redan engel För Bolton känns det som Ja han brukar ju rädda en del poäng Under säsongen Men ja De släppte ju in just Bogdan Han stod ju nu när han släppte in How Howard's mål eh, det visar väl en del kanske Sen lyckades jag ändå vinna, vilket var Starkt såklart På bortaplanen då och vinna mot Everton som Ändå är hyfsat starka på den här plan. Ja, speciellt med det om vinden och allt, och att få ett sådant mål emot Så ändå kunna resa sig är ju starkt det, är ju, det får man väl konstatera Och där gjorde ju Liverpools Föranspelare en gång Kriterier där, så det är ju det är, inte, det är inte där det är fel. Liverpool-spelar kan göra mål fast för andra lag. Fast han har ändå två mål på 15 matcher vet jo, jag, jag inte. vet inte. <laughs> det är ju bra det heller. Det är ju som Caron. Nej, det är sant Snart mer mål. Ja. Nej, men de har ju... Det känns som de står och stampar ganska mycket med samma spelare som de har haft ganska länge faktiskt. Annars. Det är ju... Ja... Nej, och Petro har varit där länge. Klassnicke har varit där ganska eller han inte varit där ett Han kom förra året tror jag. Ja. Eh, sen har väl eh, vad fan heter han? Eh, Gardner har varit där ett tag nu då. Ja. Nej, men Steinsson eh. och de de har ju ganska Ja, de har ju haft truppen länge så som sagt Kevin ja, det, Davis Det är ganska många där eh, men bollen är inte, jag vet inte vad de behöver riktigt. Så alltså det känns som de behöver göra mer mål, kanske bara helt enkelt. Eller ja, framförallt behöver de ju spika igen bakåt och lyckas få det att stämma. Mm. Uppenbarligen eftersom de släppt in mest mål, vi ser tillsammans med Blackburn, som har ett erkänt <laughs> dåligt försvarsbild så att säga. Ja. ja jo, då har du haft lite med skador också dig. Stewart Hovelen har varit borta ett bra tag nu. Lee Chung-Lee är ju. Jag fick den namnet rätt Deras koreanska ytter har ju varit borta hela säsongen väl och Lite sånt också har spelat in Att de inte Kanske kan vara lika liksom, Bra framåt Och då blir det lättare att bli straffad bakåt Ja I med Det kan sånt. stämma faktiskt Ja det är väl mittfältet Som nästan ser, de har ju sig Rio Cooker Men han har inte varit bra på ett tag heller för sig Mm, Nej, han, han är väl inte så bra som han brukar vara, med, men han var ju bra mot eh, Everton, i jag minns. Så den, den är efterhand. Ja, jag tror vi fortsätter uppåt i tabellen. Då hittar vi Queen's Park Rangers. Med, ja, det är väl ungefär vad man har väntat sig om att de ska slåss där, eller? Ja K äh, Kingsworth, Rangers, Wolverhampton Och West Bromwich, alla de De ligger ju där man de skulle vara där och kriga och kanske hålla sig kvar Kanske åka ner det känns inte som de Har överträffat några förväntningar Riktigt men inte heller Spelat sämre Nej, de var väl Det har väl varit vad ska säga, Ganska väntat i Hur det ska Gå för dem Uh, liksom, man hade frågetecken för om Tarabd skulle hålla för Premier League Och det har man inte riktigt gjort Men samtidigt så Har jag ändå Andra spelare klivit fram Och var bra som Helguson. Har uh, ja. varit något oväntad målskytt Ja det är ju nästan målsnitt varannan match på det ja. Det är ganska imponerande Ja det är jag tror det var ganska viktigt Sen när de fick in att de fick in eh, John Phillips till exempel Som har lite rutin ändå Han, han kommer ju inte göra några storverk längre eh, Det har de aldrig gjort heller kanske Men det är ganska viktigt Samma sak med Anton Ferdinand Tror jag också var ganska viktigt att de fick in Det finns ju någonting där i alla fall De har lite rutin Ja det är lite så potatislag. potatikslag Man, man får ja. liksom det man väntar sig Det är liksom ja. det är Inget speciellt när liksom det funkar Det är liksom Joey Barton Jättebra att se dem. Liksom det är habila spelare rakt igenom, får man väl nästan säga. Liksom Luke Young, Och Philips och Ferdinand och Gabidon har de väl också som liksom, kan gå in och göra ett jobb. Liksom det är väl inte. Det språk ju inte. Men Nej. med detta flyttet så kan det bli en, en 617 plats här faktiskt. Ja, de är väl balansera där efter en säsonger också, mm. kan man tänka sig. Något sånt lär det bli. Ja. Wolves är också ett sånt lite svårt De är ju svårbjudna den här lagen är nu just nu. Uh, Wolves med min egen favorit eller Kobi. Monstret själv är riktigt god och lidare. All... Tyvärr alltid bra mot United också. Jag vet ja. inte vad man ska säga. De har ju inte... Man trodde väl att det skulle gå bättre ändå tycker jag Alltså det har Fått behålla laget In med Roger Johnson inför säsongen Men det är Det är de mindre Det väl ganska taskigt vill jag minnas Och Roger Johnson var ju Helt under risen Så det är kanske också lite det där att Som vi var inne på innan Att det är lite för dålig rotation Bland spelarna egentligen att Kanske svårt för något lag som och liksom att Rotera och göra det bra men det Kan nog behövs ja. Lite mycket blod då ja. ja men det är så om, om and de andra lagen i I ligan Värvar runt omkring och blir lite lite bättre så om man har kvar samma manskap och inte de utvecklas då blir det ju svårare alltså Men de har ju ändå Steve Steven Fletcher har ju varit Har ju varit bra Har han ju så där, där har de ju någonting Det är lite konstigt där kan jag tycka Att, att, att Jacobo Och Steven Fletcher, de ligger ändå Topp 10 på målskyttar i, I princip Och de spelar i så pass långt Det är verkligen de enda som gör mål i det här laget Tjänste som, måste det ju vara Eftersom de. Nej, så är det ju inte riktigt Men det, det, det, att de gör så pass många mål I ett så pass dåligt lag Är ganska intressant ändå Ja det kan man väl lugnt konstatera det finns det finns, ju en Men så är det ju Det finns ju många spelare som har sådana eh, Tendenser att de spelar Gör mycket mål i den sämre lagen Och sen om det är Steven Fletcher Eller eh, Jakobo skulle gå till någon av De större lagen så kanske det inte alls skulle gå bra Ja jo, men så är det, det är ju Jag har sett många Exempel på liksom, De som dominerar I championship och ser inte bli någonting I Premier League liksom, typ, Chopra, Botroyd Uh, Måste man då Vidare Det är ju samma med Jakob och Fletch liksom. De kan säkert dö sin Ett gängmål i dåliga lagen Och sedan när de tar steget uppåt Då Blir det inte lika bra Det blir väl att man, att man Spelar ett spel som passar just dem mm. så, sätt, så att de får göra sina mål Ja exakt man Det blir väl att man spelar mer till Till viss del uh, det är sånt att det är mer till spelarnas styrkor än till lag styrkor kanske Där man anpassar sig på det sättet Sen har vi ju VBA Kanske mest stabila ju För bra för championship, för lite för dåliga för Premier League mm. Är de så beroende av Jonas Olsson som svenska medier får det att tro? Det är väl klart att de inte är så beroende för det men De tar mer poäng med dem och det, det säger ju en hel del, men sen så Att ändå höja Jonas Olsson till en världsmittback, det kan man ju inte göra Det är inte riktigt så är det inte, men det är klart att det, så är det alla lag, om man flyttar på mittbacker så De flesta i alla fall så blir det ju problem ni kan man ju se högre upp i tabellen med United till exempel. <laughs> väldigt tydligt. <laughs> där, för där är det ju och Där finns ju täckning på ett helt annat sätt än vad det finns i ett, ännu längre ner så att det är klart att den är väldigt viktigt. Ja, det blir ju det syns ju mer och blir mer sårbart när det är ett sämre som får en sån mm. duktig mittback skadad. Och jag menar, VBA, de har ju liksom, de har ju bra kvalitet på en starka positioner eller så ser den här ett ganska bra gäng och vanligtvis Men liksom det. Är en, mm. Några som står eller, ut då? som Oven ju Foster Lera. och Hållson och, och brant till exempel. Ja, Chris Brant är faktiskt riktigt bra, så att säga. Och sedan liksom de, Roy liksom. Hodgson här. Det är också som vi går inne på där innan att liksom en del spelare bra på lägre nivå, men inte på en högre Både i samband med managers som liksom Roy Hodgson. Han vet ju att han jobbar med små material och liksom små medel. Begränsade spelare. Men liksom, sen såg man hur det när han tog över Liverpool. Inte lika bra. <laughs> ja, Nej, det är väl, kan nog stämma faktiskt. Han har ju en liten... Han verkar ju ofta försöka få gruppen kring sig Så det kanske funkar lättare i de mindre lagen mm. Där det känns som det kanske blir Man lättare kan få mer homogengrupp Eftersom det inte lika så trupp Och kanske inte samma stjärnstatus på vissa spelare Heller för en del mm. Jo men det är lite vi mot mm. Och Hodsons klubb innan Liverpool Full -lamp. Och vi har ju också en, en gammal Liverpool-favorit i Jonan Riese Ja, och Danny Murphy <laughs> Ja, just det, Danny Murphy också Och Björn Helge Riese <laughs> Hur mycket har han spelat egentligen är ju min fullfråga <laughs> uh, Han kanske har spelat som, mycket i år, nej, tror jag. Jag, jag tror han är, är inte han är utlånad just nu Vem är det va? Till Pompey tror jag Sen ser vi vad Wikipedia säger Björn, mm. uh, Nej, han är med i truppen Han men kanske inte. har varit utlånad då Ja, han har varit utlånad i år Men han, jag kan vara tillbaka. han är tillbaka Han gjorde två matcher mm. i Pompi mm. <laughs> mm. <laughs> mm. <laughs> Ja, ingen stjärnlirare direkt kanske Men fullhem hade vi framförallt märkt så, så att uh, den gode Zamora mm. inte har petat in sina baljer ja, ja. Nej Inte riktigt samtidigt så, jag jag vet inte hur mycket mål de har gjort ja, så Sådär, 22 mål Inget jätte Fast de håller, ju, de håller ju ändå sin defensiv hyfsat bra eh, Vilket gör att de ligger lite högre upp Än de som inte håller en bra mål de tycker ändå fulla med visat en helt annan Kvalitet i sitt anfallsspel än de har gjort De senaste åren Liksom att eh, Som på Arsenal-matchen senast Att de tog verkligen över spelet i andra halvlek Och liksom Rullade på frist på plan halva och hade några i Och sedan då fick de en utvisning med sig som Hjälpte dem att vända Men de Får ändå säga att de har utvecklat samfallsspelet under Martin Kjol Och De har ju en del Bra kreativa spelare som Dempsey Och den, den BLE och så vidare De har väl även blivit lite mer som Bolton För att bara känna att de plockar upp lite gamla hjältar Som Jonan Erize och som Senderos Och som kommer från lite högre klubbar som är på väg ner för då. De är ju inte... De, eller ja, Senderos är ju inte så gammal nej, inte, men ändå Och Steve Sidwell plockar in sådana spelare liksom de, de snappar upp dem Och så gör de det ganska bra ändå Rätt smarta värvningar får man väl ändå säga Ja, bara en sån sak Att de tog in Grygora inför den här säsongen det är ju, Han är en bra spelare, och en trupp tror jag alltså, För att han har ju varit med på absolut högsta nivå eh, Och sen han är ju inte heller Superstjärna kanske Men en ganska habil av sig, tycker jag. Jo, men det är också sådana spelare som Kanske inte var för den högsta nivån Men tillräckligt ja. hög nivå För att det ska gå bra Liksom är Damon Duff ja, också liksom Svortcher Ja Louise och ja, de andra vi nämnt. Ja Sen är det ju väldigt viktigt för dem tror jag att om man får vara kvar Clint Dempsey. han gör ju extremt mycket för det här laget faktiskt han var, han var riktigt bra eh, nu sist eh, mot, eh, mot Arsenal tyckte jag ja. eh, och även innan han har han varit väldigt bra han, honom kan man ju tänka sig att andra skulle vilja att rycka i men han har ju varit där sedan han kom faktiskt och det gör ju. Ja, det är rätt imponerande faktiskt Demse tycker jag verkligen har sånt. Man märker hans amerikanska mentalitet också att Han är ändå en ganska kreativ spelare Men han viker ju aldrig ner sig Och framförallt att han ofta höjer sig När det väl gäller Det tycker jag märktes även när de gick i UEFA-kuppen När det gick bra för dem Att jävlar, vad mycket bättre det blev Ja, han är ju en total vinnarskalle Och liksom han är fruktansvärt smart Liksom vet när han ska löpa in Och liksom timmar allting väldigt bra och sen är han ju bra på både huvudet och båda fötterna tycker jag mm. så liksom han är alltid farlig på många olika sätt mm. och sen som du säger är att han höjer sig när det väl gäller också om man tittar på eh, Premier League-serna så verkar han faktiskt ha mest matcher i fullen faktiskt för nu läget 167 och 27 inhopp eh, och då Leder han ganska friskt över Hangeland som verkar... Nej, det är ganska många som Allmåga. Denymar förr är många också, men han har inte lika många. 152. Mm. Ja, imponerande. Aston Villa. <går> vilande storklubb brukar användas mycket i samma med Aston Villa. Och tittar man på truppen så tycker jag ändå det ser... Ja, ja, de har ju bra ut. lag. Alltså. ser ut som vanligt. De har en bra start var fast när det är ganska tungt egentligen. Mm. Alltså de tappar ju ganska tungt inför säsongen där med Downing, Young och Friedel, men då tycker En jag har kom in och jag menar de fick ändå in Ki Given så, så rent kvalitetsmässigt så vill jag väl inte tillskriva att tappet är jättemycket och visst Mark Allbright är ingen Ashley Young igen och så vidare. Men samtidigt är det väl kanske något mentalt som har satt sig där liksom att okej, okay, nu nu tappar vi verkligen våra våra stora stjärnor Och liksom att Det sänker hela klubben Och ser att de Spärrar väl på lite också Att de tar in McLeachy från Birmingham Vad liksom. gjorde han förra året av tog laget i ligakuppen Och fick de åka ur ligan Och kör en ganska Tråkig spelstil Det hjälper inte för Men som du säger i grund och botten Så har de ju ett schysst lag, tycker jag Steven Ireland ju, gick ju från att dröka vattenpip och dricka alkohol och få utskälla chefen till att dominera. kan man också fundera på. Ja, han ja, har faktiskt sökt mot Chelsea där. Ja, ja. Men det är väl också det sen bara liksom om vi är inne bort mot Chelsea. så torskar de hemma mot Swansea. Det, mm. det är ju något där. Det är lite, men de har ju tappat sen. Martin och Neil var väldigt viktig för den klubben faktiskt. För förra sång gick det ju inte heller riktigt. Under Aulière gick det ju ja, sådär va eh, Kände sig som Martin O'Neill ändå på något sätt Han fick ju ut jävligt mycket av de spelarna som var där det är, Än så länge har ju inte McLeish riktigt fått ut eh, så mycket Men de, de kommer ju aldrig, de är ju för bra för att åka ner så att de kommer, de kommer att hamna där någonstans där de ligger, och skulle kunna hoppa upp några platser eh, för Swansea och Norwich kan ju mycket väl sig att de börjar dala lite grann uh, ja, 11, 10-11 kanske kan jag tänker mig Vad låter jag vet inte, håller jag med om? Kom om förra året, då kommer väl 9 kom de förra året så. Det var ju stabilt då också Men Inte mer ja Det var väl ett par bra resultat där på slutet som fick upp dem För, för innan, de var, då var de ju ändå på, för två stången var, säga, var de på gång Då tog de väl sig ut i Europa till och med Eller gjorde de ju två gånger i ad eh, Så då, men sen försvann ju Onil Och, och sen gick det lite sämre med Olivier och så fick inte han Så fortsatte inte han och nu kan det nog gå lite sämre Fast de börjar hänga kvar som sagt ja, ja. Det är ingen tvekan men frågan är ju om de lyckas ta sig upp dit de var under Onilo. Ja, de har ju fått Eftersom City har blivit Bättre och nu har ju Newcastle verkar ju vara på gång igen På riktigt Så blir det tuffare att slåss av de där platserna Och Tottenham är också lite bättre än vad de var för Kanske ett par år sedan Så det är inte jättelätt att slå sig in Och Nej, komma ut i Europa nu. Det känns som en ganska avgörande misstag Där när de bråkade bort Och Neil och ser dem Sålde sina Största stjärnor det var väl ganska det var väl ekonomiskt väldigt mycket där också Han mm. var att sälja Och det, det kokar ju ofta ner till det. Ja Swansea Kanske nykomlingen som rent spelmässigt imponerar mest i alla fall Försöker verkligen hålla i bollen konstant Tycker jag Ja, ja. Jo, de har ju Det måste ju ändå vara den Swansea måste ju vara ett av de lag. Tillsammans med kanske Newcastle och Norwich som har överraskat mest det här året faktiskt. Än så länge de gör det jäkligt bra. För de har ju ett sexigt lag. Nej, det har de inte. Det kan man Det saknas ganska mycket det. Zip lite En gammal än också gammal hjälte har varit med ganska länge nu känns som. I Premier League. Men annars så, det finns inte det, finns, det är inte namnkunnigt någonstans. Men sen är det, väl, det är väldigt brittiskt. Eh, vilket. Det, det är det de, det de kör på det där som de kämpar sig till sina poäng. Känns det så. Men mm, de spelar ändå ganska fin fotboll väldigt mycket. De gör ju faktiskt det. Det oh, men det är ju som. Brittiska kanske, liksom. Kanske man kan spela in någonting om Att det är Lättare för alla att dra sammanhåll samma håll Men samtidigt så Tror jag inte det har varit något problem För vilken nationalitet Annars hade varit i laget För Brendan Rodgers verkar vara en sån duktig coach Och liksom, att han implementerar sina ja, idéer Oavsett mycket, mycket hänger på honom faktiskt mm. Tror jag Ja, de spelar ju med självförtroende i alla fall det är, det är ju väldigt roligt att se När man kommer som nykomling Upp i Premier League och ändå försöker föra spelet liksom. Men ja för det är ändå med det där med, med att man har Mycket britter det, tror jag kan, det kan ju säkert vara Jag tror det kan vara ganska viktigt just när de Framförallt de lagen som är lite sämre För när man Som de två sista lagen i tabellen Blackburn och Wigan Där är det väldigt mycket nationaliteter på alla Eh, där är ju Asomis alltså, och är ju spanjorer och det är holländare och det är fransmän och det är från Oman och det är från Senegal och det är från ja, alla möjliga Elfenbenskusten och Nigeria och Argentina och allt möjligt har de väl där eh, Det kan ju vara jobbigare att få dem att köra åt samma håll och eh, framförallt så måste de ju passa in i det brittiska Mm, ja jag kan nog börja hålla med Om man tittar där Vilka som spelat mest matcher i Sponsy Så är det ju framförallt Den brittiska stommen får man säga Det är väl egentligen bara Angel Rangel Spanjoren som spelat Lika många matcher ja, du var fan ja, ja faktiskt Riktigt gött att säga Angel ja, Rangel Men han har ju varit där länge också Så det är han, han Han är ju Han är ju van vid klubben ändå De flesta De fick ju behålla Det mesta av sitt lag ändå va? Ja det tror Det är väldigt få Walesare för att vara Wales i slag, tycker jag dock. Ja, i alla fall av de som startar är det väl en, det är lite Nej, det är dåligt? Nej, Ja Man har ju ingen jättetrupp i Wales att välja av huvudtaget. Nej, det är fler Walesare än i de andra lagarna va? Ja, det kan man ju konstatera. Sedan hittar vi ju Everton. Som vanligt underbresterade Kan man säga det Fast det är ja. kanske inte underbresterade år faktiskt. Jag tycker tidigare år har det känts som att de inte fått ihop det Men jag vet inte fan Jag menar spelar man med Hade de Heitinga och Phil Neville Som innemittfältare liksom. Det är ju inte det mest kreativa man kan hitta på Nej det är ju en, det, är en, det, är jätte, det är inte kul Är det ju inte för eh, Majs liksom Han har ju inte så mycket att jobba med Han får ju inte in så jäkla mycket Faktiskt så jag, vet inte om, jag, tror egentligen, jag vet inte om man kan säga att de underpresterar för de, de är ändå, de ändå ligger i mitten där och de kommer inte heller åka ur och de kommer inte åka, gå till Europa heller känns det som Och det är väl där de ska vara för att de har inte ett lag för Europa riktigt Nej det känns ju som varje gång de är på väg så blir de ju av med spelare också när de känns att de kan höja sin medelnivå Exakt. och så får han fiska bland sina ungdomar och så hittar han det är ju helt sjukt vad han har hittar ungdomar dock för att säga Everton. Ja. Där Jag menar Coolman är ju äckla äh, energiknippe. Ja. Ross kanske. Barkley som har spelat lite också när jag har varit viktigt tyckte det. Han var ju bara 17 mm. eller vad det är. Nej, jag är imponerad det är bra, bra coachning får man säga med resurserna. Mm. Kan man konstatera. Men de har ju ingen faller. Nej. Nej, det är ju också helt. Jag menar, så har jättebra anfallare, men kanske mest skadlig benägen i hela Premier League, nästan. Ja, det så. De tog ju in Dawn nu på lån. Det kan ju vara bra. Det kan ju vara bra för att han har ju han har ju tid, men det är ju ändå. Mm. Men han har ju varit där flera gånger också i omgången, så han känner ju laget också, så jag tror det kan. Det är, det är en bra värmning. Det är jag inte kan förstå mig Everton, bara det är hur de oförklarligt dippar i, i vissa matcher. liksom Tidigare i år kolla lite här de, de vann hemma mot Wolverhampton Vann bortom mot Bolton Sedan hemma mot Stoke Torsk med 1-0 Nu senast, liksom, de har fyra utan Utan Torsk Och sedan liksom Bolton hemma ja, Tappar i slutminuten och där 1-2, liksom Och Premiären förlorar de ju hemma mot Queens Park Rangers, liksom Det är, Jag har inte riktigt vad det kan bero på riktigt med det med Everton eller Magis eller vad det rotas i Men det det känns ganska vanligt förekommande för dem att det, man bara helt plötsligt kan en riktigt bra insats mot något topplag Eller liksom har formen bra sedan möter de ett gäng någon ska slå med kryssar eller torskar istället nu får det ju lite tråkigt nu när Jagielka gick ju sönder nu. Ja. Oh. Uh, borta i, i sex veckor och sånt. Uh, och det Cahill är också skadad också va? Ja. Eller Fellaini också skadad? Ja, nej, no, jag vet inte om Fellaini är skadad just nu. Han har varit skadad nu så är inte helt hundra om. Han. På Premier League hemsida så är... Det här, jag vet inte hur exakt det här är. Men det här är i alla fall. Jagielka, Cahill, Barkley, Osman, Coleman, Fellaini, Rodwell... Mm. Och McAllen mm. Ja och Max Fellini Var ju skadad tidigare på säsongen Så han har ju inte haft eh, Han kommer ju från ett par succé Men i år har ju han På grund av skadorna inte riktigt Sen att han blir skadad är ju inte någon förvånad över mm. Om man spelar så, så Så blir man skadad Det är inte att snacka om Ja du borde ska skadar och blir skadad ja, exakt Vi tittar väl uppåt vidare Sunderland, Sebastian Larsson Martin O'Neill som ny tränare Jag tycker det är kul att de ändå kommit igång För att de har ett bra lag de där var det väldigt smart inför säsongen Men där, det, det är ju Martin O'Neill alltså. jag, jag tror att han, han, har gjort, han har tagit över Sunderland istället, liksom. Och då är det de som går ja, Sen är det en poäng emellan Så det är inte jättestor skillnad på dem och Aston Villa liksom. Om han får jobba där ett par år så kan han säkert se till så att eh, Sanderland är det, det som Aston vill ha för ett par år sedan. Jag tycker att de har en ganska bra blandning av spelare då. De har ju också värvat de har ju ganska smart där från United. Visserligen något benägna spelare i Oshia och även West Brown. Men som ändå har jäkligt mycket rutin. West Brown har ju spelat 19 matcher den här säsongen. Va? Det är ju mer än han har gjort på de senaste tre säsongerna typ för United. Ja, de han har väl varit bra. Framförallt. Och Sen funkar väl, jag vet inte. Titus Bramble har väl funkat där helt okej okay också. Eh, vilket också är galet. Ja, faktiskt. Eh. Men han har väl inte fått spela något i år efter när han har väl misstänkt för våldtäkt om inte Ja, precis. Ja, just det, ja. Helt fel, men det är ändå om man ska se och vi bara prata om. Själva laget och så Så var det väl lite Tycker jag ändå att det var någon Steve Bruce-sjuka där att Värva gamla United-spelare uh, Alltså det är väl en sak Som är är mer kopplat till United Att Ferguson ha, Han får ju alltid ut Max av mm. I princip varje spelare Liksom det är Det är liksom Jono O'Shea som gör övertidsmål på Anfield Och det West Brown som kan gå in och dominera Mot vilket gäng som helst Men sedan tycker jag ändå att När de, som i det här fallet att När de lämnar United Då blir de ganska avslöjade för vilka begränsade fotbollsspelare de egentligen är Brown har fått spela ganska mycket Men har väl inte De gånger jag har sett dem varit så Jätteövertygande Men jag tror Och det kanske har till viss del också med vilken Tränare Styr Brose Är men eh, jag tror att eh, om det är någon som ska kunna reda upp det så är det ju Martin O'Neill mm. som kan eh, diktera hur det ska spelas. Ja, se om de kan få någon styrkel på vänner också. Som Han är ju ung fortfarande så han har ju, och det finns väl någon sorts kvalitet men ändå, även fast jag tror inte så många Arsenal-fans är villiga att erkänna att det finns någon kvalitet igenom. Men... Eh, han gjorde ju sist nu senast Men det oh var väl inget jättehäftigt Med den kanske det var, Men det var en bra passning ändå mm. eh, Och det, det kan vara viktigt Att få in en sån som ändå Han har ju spelat på hög nivå eh, I ett topplag Och ändå gjort eh, Hyfsat ifrån sig, Sen tycker jag att han Han själv tycker att han är extremt bra också det kan ju också vara viktigt Att han vet att han kan vinna mot alla lag Om man kommer från ett bonkgäng och går till lite annat bonkgäng så vet så är man van att man förlorar mot de stora lagen. Han har ju faktiskt vunnit Marstad. I alla fall matcher inte så mycket annat än matchen. Den här har vi ju om vi pratar om vi pratar med engelsk grund så känns det ändå som även Sandler har en ganska engelsk grund. Och ja, det räknar ja. nästan in Sebastian Larsson också För han är ju väldigt engelsk i sin spelstil Eller brittisk kan man väl säga En brittisk grund Och så har de typ Sesenian och Elmo Hamadi Och lite andra som spajsar upp det hela Ja han, han gick ju så pass ung till England ändå eh, Han var inte mer än 16 eller något sånt va eh, Och det gör ju en del faktiskt Så han har ju fått sin för det är ju då när man spelar i en är det ju riktigt Lite då man lägger grunden för hur man blir som spelare Sen en hel del i alla fall Det är då man ska skolas in i taktik Och saker Fem mål för svensken Hittills Ja, en bra fot Men de gjorde ju ändå Trots att han var borta nu senast så gjorde de ju ändå frisbergsmål Så ja. där har han ju bra ställt i alla fall. Craig Gardner Jävla Nej, det, jag tycker det ser rätt bra ut. Och ja, det är väl svårt att säga om jag är med och utmanar det, men om, om, det är väl de och Newcastle som kan slåss lite under kanske. Ska vi se. Nu kommer vi till Norwich, som jag måste. Jag tycker ju dels att det är roligt att de har gula dräkter. Det är ju även Steven Fry som det ju lag. Det är ju alltid någonting också värt att veta. Eh. Tror han är hedersordförare eller något sånt där ja, något sånt. ja, alltså det här laget Är ju inte Jag vet inte riktigt Hur de kan ligga så högt upp egentligen Med den truppen de har Ja, ja det är nog han Väldigt mycket Faktiskt, det är bra gjort Steve det är det. Ja, nej, vad ska man säga Det är smarta, Steve Morrison Faktiskt jag har ändå, ja, ändå sett en del när han spelar Lid så det var inte eller nej Millwall men där förlåt jag ihop dem. Eh, med Millwall och det är ju ingen mega -lidare. Nej. De har inga riktiga mega lirare överhuvudtaget. Jag så mitt mittfält. De har det med Pilkington och Hoolahan och Johnson Company och sen har de ju Holt där framme. Men det är väl också det att De har väl säkert vunnit en del på att En del lag Säkert underskattar Nynkomningar och det man får det är gratis ändå Ja det är så, så det. Är det, absolut Och sen är det också det att I och med att de är nykomningar Då det är det också 110% som hela tiden gäller. liksom Man ser ju han vad är, det, Russell Martin som har räddat Typ tre bollar på mållinjen eller sånt det är, ju, det är ju ingen slump Nej det är inte... ett det... jobbande lag Absolut, mm. för de saknar ju verkligen den här Som vi pratade om förut Med Premier League-rutinen Att ta in någon Det är ju inte många här som har spelat I högre upp i något regelbundet Premier League, det är många som kommer från Bara från Norwich eller lägre divisioner Norwich har ju varit i Premier League förut Men det är inte precis så att de Någon av dem sitter på någon jätterutin Så det är ju väldigt imponerande faktiskt Alltså de har ju ändå, om man tittar hur många mål de släppt in De har ändå släppt in ganska många för att vara så pass högt eh, och Absolut Och så många så det är en hel del kryss där. Ja det är, men det är det de har gjort ganska många 30 mål ändå, det är ju Det typ, är bra bäst i ligan mm. Så det är jäkligt imponerande eh. Och en det spridning på de målen dessutom Ja Mm Nej men Norwich, ja, det, de är, jag tror det är de och Bolton är de enda lagen som inte har hållit nollan i år Men det, som tur är så har de ju varit ganska vassa framåt För att mm. väga upp det Ja, både Morrison och Holt har ju stått för sju mål var liksom. Och att ha två forward som har gjort Det är ju inte, det är inte många lag som ens har två mål Skyttar känns det som vissa lag Framförallt på den undra halvan har ju har ju som sagt Jakobo, de har en det är ju, Han gör väldigt stor del av deras mål Och det här gör det ju inte, inte bara De två målen, så det gör ju äckligt mycket alltså. mm, det får man hålla med om Vi har ju även eh, Stoke City, precis ovanför eh, Väldigt Målståla framåt, får man väl säga 22 mål no. Det vill bara brunka in den och sedan lägga sig på <laughs> <laughs> Ja, det är lite så U Upp på Jones Nej, de har sin eller Kör på den För man vill dem för Ja Där har de, de tog ju också in eh, Lite Palacios kom väl in där förra året Eller det här året med det Mm det är ju, också Ja, Palacios är ju ganska intressant hur han För han tog ju inte ordinarie ens i Stoke, han har ju gjort sju, sju matcher nu. Det är lite kul att han går från att sitta på en bänk i Tottenham till att gå på sätta på en annan bänk i ett ämne lag Och bara någon säsong innan ryktas till de stora klubbarna dessutom er. Ja exakt, det, för han var ju Jag tyckte han var bra ja, just, jag, han var gyn. Gyn. Ja. Men det är väl det, han, Han Även om han är en defensiv mittfältare liksom som bollvinnare så passar han väl bättre i ett mer spelande lag med mer rörelse, så inte något som är lika mm. statiskt som Stoke ändå är, liksom där det kanske krävs ännu mer fysiken än vad Palazios besitter, vad är han är han uh, når inte upp över de 1 som det brukar krävas för att vara med i Stoke Nej, exakt Nej, det är när man nice. spelar bollen i luften så behöver du ha lite längd oftast mm. Jag tror det är han, Pennant och Etherington som inte mäter över 180 i det laget Tack ja. <laughs> just smart, <laughs> faktiskt ja, det, mm, det, är därför, det är därför man förstår att den väl var Crouch liksom Lätt ja. att sikta på den pinnen Ja, han mm. ja. har varit en bra värmning Sex baljer 15 matcher Crouch har ju varit en stabil värmning till alla lag han har gått till Ja det är sant faktiskt Utan att vara för att Extremt bra så är han ju ändå Han har ju en spets egenskap som är ganska Lätt att se de <laughs> är ändå att försvara sig mot Ja, exakt ja. Nej, det är ju faktiskt väldigt sant Nej, jag, jag gillar ändå stok lite grann. jag vet inte riktigt varför, för det är ingen direkt så här. Nej, men de är charmigare Ja, de har ett par sköna ledare liksom Ja, de är ju än som Wigan till exempel, eller vissa andra lag Sådär Men de, de har ju också Shit, de kan ju fortfarande åka ur för att det är så jäkla som alltså, är det tror jag inte för att de är för De, de är hemma de för hemma för det de, de, Ja, de är det De är extremt hemma säker Och de, de har ju en förmåga som så att brunka in månen på något sätt De har ju en poäng upp till Säker plats Eller, inte. Så det är inga problem där Nej, Nej. de har ju, Jag kom på det, de har faktiskt Woodgate i somras också Tre värpningar från eh, Tottenham alltså. mm. I somras Spännande. Newcastle eh, Får man väl ändå säga är nästan årets Största överraskning Jag trodde inte att de skulle gå så bra Efter att de sålde både Barton och eh, Nolan på den Nola Som ju faktiskt var deras två bästa spelare Förra säsongen Men det var nog ganska nyttigt ändå Det ja. har vi varit uppe för spekulation det är att de vilka för Sina personligheter Att de kanske tog för mycket plats för lagets skull mm. medan de, de har fått in komplettera laget mycket bättre. Ja, jag menar den babba. Kan man utnämla det årets svårigheten redan i halvtid? Ja, det får man nog nånsin ja. göra. Det väl. Ja, det ett... tror jag. Jag vet inte riktigt. Är, som... är väl någon som eh, får ut mest för att säga. Ja, faktiskt. Nej, jag vet inte riktigt vem som skulle vara årets svårigheten. Annars tar jag andra lag. Eh... Caballet var väldigt förv förvånad över att han skrev på där när han skrev på. Ändå extremt viktig lill som man ligger i franska ligan och skippar Champions League. Ja, jag blev något överraskad där också. Man vet ju kände till honom in i vissa fall. Eller duktig eh, spelare. Och sen liksom ju Champions. Så det för Newcastle, det, det har ju gått Bra som för honom personligen Så man ska väl inte räcka ner på valet för det Men det är ändå ganska mm. Intressant övervägarna Han har gjort det mm. Men sedan har ju också det här med Deras värdning har sammanfattat Ganska väl ut med att en del spelare har tagit ytterligare steg i sin utveckling Liksom som Tim Kroll Har ju blivit ännu bättre Kolochin har ju slipat bort Alla de nyvigheter De misstagande brukar göra och sånt och, bland annat andra liksom Simson har ju blivit bättre vad gånger och honom Kålarin hobby är lite nytta också. <laughs> <på den där. laughs> ja, för förutom mot andra lagen än sandländar. Mm. Som T och T har ju också blivit bättre. För jag tyckte inte han var så jätte. Eller många som har blivit bra faktiskt. Det. Det, det bygger ju mycket på bara det här lite självförtroende tror jag att var man vet att man har en snubbe där framme som petar in gör ju att det är lite lättare att ha defensiva löpningar för att och allting för att man vet att ja det finns någon där uppe som kommer kunna göra mål i alla fall. Det är inte bara så att jag kommer kämpa för att vi ska få klara av 0-0 och så släpper vi ändå in ett och förlorar med 1-0 liksom. Då kan jag göra två framåt. De har inte släppt in så mycket mål ändå liksom. Ja, Det funkar bra. Frågan är, de har ju haft... Nu, hade de, nu vaknade de ju till liv igen Helt plötsligt och vann Annars var ja. de vägen, ut för Ja det ja. var ju väldigt viktigt För deras del av vinna mot United Och de gjorde det ju övertygande får jag säga Det var ju ja. inte så mycket att snacka om Nej, det eh, Faktiskt det. Och jag menar När man skickar in David Santon liksom Som man inte har sett <laughs> På länge I två raka matcher han gör det jättebra liksom, Med båda tycker jag och, och Ben Arfa är han skadad fortfarande Eller igen han kan, man eller han... Nej, kan Han hoppar in mot Liverpool så är han inte att han är frisk mm. Okej okay. Men det, man får ju ändå sätta fortfarande Frågetecken för liksom, hur det blir De hade ju ett par små skador där eh, På några spelare Taylor ville borta säsongen ut och, eh, De hade ju tappat Colchini i de matchen. och såg man det direkt Att de dippade som man tänker där, liksom, Någon skada på Kabai eller någon skada på Den Baba ja. Ah, ja alltså, du du den det går Demba och TOT borta under afrikanska mästerskapen Ja det Ja hur ja, går det Kynhörd Ja Miobi borde ju också eller kanske inte placera i, i ska... lönslaget eller det borde han göra Jag tror att han har väl valt Nigeria men jag tror inte han har inkallat nej. nej det är han det inte riktigt annat. De har ju en offensiv tyn Nigeria ganska bra de har ju fan nådd Det är ju Ucce och Denvinja och Binja och Massa Och Ferre och ja, det här är det Nej Han är mest lång och bra ja. på att skarva Yes Väldigt bra på att skarva Om man nu ska vara ärlig eh, Ryan Taylor är också en sån spelare som jag tycker ändå Gått uppåt för han, jag tyckte han var bra i Wiggen eh, Blev söndersågad I Newcastle men han visar ju att han har En jäkla hög doja så nu Den här säsongen tycker jag Ja, han har gjort några drömmål Men det, han blir väl fortfarande Tämligen ofta tycker jag i alla fall äh, Asliga defensivt Ja, men det känns väl som att han Kanske som nu mot United passar bättre upp När han får spela lite högre upp i banan mm. Jo, så. absolut Han är ju duktig truppspelare äh, Men Han är ingen stjärna här, kanske Nej, men han har ju liksom sin höger fot att för mycket Så det Jo, men det är också det liksom som sagt att en del spelare tar klivit upp och då liksom ser man ändå att ensomre som intill börja liksom det är också ett tecken på ett lag i och då får man ändå sådana drömmål med sig bara tack och lov. sant, kommer de att hålla sig så högt upp på resten av säsongen vad tror ni? ja de har ju den grunden och det är med sig och har redan skapat ett litet glapp Nedåt, så ja. topp 10 kommer de definitivt Tror väl inte de, de har uh, Nej, Material Och utmanar topp 6 egentligen Det kan jag inte riktigt tänka mig Jag tror inte de har truppen där heller riktigt Speciellt Nej. inte med Demba och TOT borta i en månad liksom. Men sett till hur man räknar med var de skulle landa Så får man väl ändå ge dem Tummen upp Ja, Alan Stort stortummen upp faktiskt Det var ju mycket snack om kompisutnämning där, men det var ju en ganska vettig utnämning kanske så här i efterhand Nu mm. tar vi oss upp till Liverpool Ja, där har vi redan varit igenom Ja, det får ja. man väl säga eh, 3-0 torsk senast, det var inte Det var kanske inte, det kanske inte var 3-0 Dåligt, men sen var väl. Liverpool, Liverpool var ju ganska bra, fast de hade inte flytet, och så är lite misstag. Första målet är ju bara. Först ska Ky dribbla på egen plan, halva, och sen så vill Reina inte rädda bollen så. Då, då torskar man. Ja, och det är ju Det är också det I 2-0. Att Jansson eh, tappar Tori och. Ytterligare från första halvveckan Downings friläge, Cates läge när han skjuter Och sedan, det var väl ganska talande egentligen att när City väl fick den utgissning som var väldigt billig. Mm. Då får de en liksom slarva Liverpool och City får straff minuten efter. Ja. Det, var, det, var så, det var väldigt dumt för Liverpools del att de släppte in ett mål så pass tidigt eftersom City kom från två raka nollor. Mm. Så, så kan det ju smygas in Någon sorts eh, osäkerhet Om de män ska kunna göra mål Om man håller den ut en halvlek till exempel Då blir det mer stressat Nu fick de mer mål direkt Och då behöver de inte ha den stressen Och så kommer det, då bara flöter på den matchen Det var ju var oerhört stabil också För det kompani var ju enorm ja. Vem utnämnade till bästa sommarvärvningen I Liverpool då? Nu att vara en riket för att säga ja en riket är ganska klart ändå, måste man väl säga bara Faktiskt. malt på vart ord och bil mm. eh, ja. rakt igenom sedan ja. kanske båda med något en högre topp vi har en sak av tillfället men eh, ja, inte tillräckligt jo. mycket för att utmana eh, en riket jag, säga. Nej, jag, tycker inte jag att säga nej inte jag eller sen det känns väl också som att har man ju lite mer att ta på i framtiden också. Bella, men visst, han gör det bra den här säsongen, men nästa säsong så kanske han totalt är tillbaka i sist han var hos oss. Eller överhuvudtaget så kanske han han är ju faktiskt, han är ju 32. Så man kan ju inte, inte bygga någonting på honom, det kan man göra på Enrike. Ja, och Enrique har ändå gett den, om man ser stabiliteten som backlinjen började den sista pusselbiten där. Det finns ju en anledning till att laget har släppt in näst minst mål och det är att han har liksom, vi har fått haft en kontinuitet nu liksom genom att Agge har varit skadefri för första sen sedan han kom till Liverpool så och Henrik har kommit in där och bara varit helt enorm i kampspedet så har vi fått den tryggheten. Och jag menar det är ju som sagt framåt som det har varit problem för Liverpool och resten av värvningarna förutom Coates har ju varit offensiva värvningar och när det har gått till baklåsor då kan man inte riktigt utnämna någon av dem till årets sommarvärvning i Ja det är klart Då ger vi oss upp i Arsenal och Chelsea kan vi ta samtidigt om de ligger nära varandra där Ja, Arsenal det är imponerande att de har tagit sig dit Det kändes ju som att de var på väg mot en ännu värre säsong än vad Liverpool hade förra året faktiskt I början eh, Men jag, ändå känns det som var... Grunden har alltid funnits är För att de ska ja, ligga där uppe Sedan de, har det varit absolut. Ett uh, sitter som hamnade där från början där nere, Men man får ändå ge cred till Pengerat och laget också, att De har, vända på det. Det har väl inte alltid sett så i Jättestabilt ut liksom med Men jag menar har man från Persis så, <laughs> så löser Nej, det, det liksom till slut, med, till slut. De, Det är ju lite det Både de och Newcastle Har ju Varsin enskild spelare Att tacka för extremt mycket den här säsongen Faktiskt Om man jämför med många andra lag Så är det inte riktigt så Att det är en spelare kanske som har varit så Extremt viktig För att Robin van Persie har varit så extremt viktigt så utan honom så skulle de, då skulle de inte tagit sig upp dit de har gjort för att han har gjort för mycket framåt eh, och det finns, ju ingen, det finns ju ingen som kan som riktigt täcker upp det. vilket de, de nu tar de in Henri eh, vilket är kittlande fast tror ju tyvärr inte riktigt att det blir jättehäftigt ändå för att det blir häftigt att se honom och förhoppningsvis gör han ju något mål när han springer förbi sin mittback och placerar den bara med en bredsida, så här som brukar göra eh, Men jag tror inte han riktigt har ni snabbheten längre Han kan ju ja, han, han bygga vidare på sin handbollskarriär ja, annat ja, ja. Nej men jag kan väl hålla med om att det är imponerat de faktiskt har klätt, klättrat uppåt efter den inledningen de hade Ja, det är absolut och sen de, de lär de lär hamna där jag, där de ligger ungefär de kan nog vara mycket väl komma för de kan mycket väl komma tre eh, faktiskt tottenham har ju dock litet försprång nu faktiskt Eller, ja det känns som tottenham har gjort ett ryck tillsammans med Manchester klubbanerna eh, ja vinner vi några... tottenham mot eh, Everton där, så. ja exakt eh, då har de ju lika många poäng som United till och med eh. Och då är ju Arsenal kanske lite De kanske är lite långt efter I och för sig kanske, kan ju Tottenham också ha en dipp Där de har inte riktigt haft den Man Än får så. väl se, se nu liksom När Gevin och Chamac finner där Och hur väl André eh, Lånet faller väl ut Och sedan också där Får man ju ändå ha i åtanke att De ska ändå ge sig in i Champions League nu Om en månad Och ja, faktiskt. då vet man ju att det är då resultaten också återigen kan börja dippa och svänga i ligan. Att, eh, ja. De flesta lagen brukar ju tappa poäng, eh, antingen ja. före eller efter en ofta gång och oftast efteråt. Som måste försvinna också, va? Eller? Till äh, afrikanska mästerskapen. Kamerun måste ju vara med där, eller? Jag alltså, är inte riktigt säker faktiskt, jag vet ju att to är väl avstängd av sin egen Ett ah, förbund så att säga det är inte helt, helt säkert se. Är det de som uh, Det är väl Chelsea kan ju rocka också rätt illa ut på med afrikanska va? De tappar ju mm. Trubba mm. och kalor. Ja, nej Kamerun är inte med Inte Nigeria heller eller? Nej, det om man ska gå igenom dem så är det Gabon, Equatorial Guinea, det är de två som är värda. Sen Mali, Guinea, Zambia, Marocko, Senegal, Burkina Faso, Niger, Elfenbenskusten, Ghana, Angola, Botswana, Tunisien, Libyen och Sudan. Så inget. Så då, ja, då har du han kvar sång, vilket är nog viktigt. Annars det är man väldigt viktigt. Med det mer. Mm. Men Sh Shamak som sagt... Eh, han försvinner ju, det är ju jag, jag är ju, förstår inte varför han får spela så lite, men jag är inte parsnons träningar heller Så jag kanske inte kan uttala mig så, men Det känns ju som att han borde kunna få Mer speltid än vad han får, han har ju ändå Gjort ganska bra rent målmässigt ändå när han har varit inne va? Ja, åtta mål på 37 ja, matcher då. Det är inte så bra Men när Anderif Arshavin får spela så förstår jag, varför inte, förstår jag inte varför inte <laughs> <laughs> Varför inte Shamak får få spela för Arshavin, är ju inte Är ju ingenting längre Nej det är ju det är en torsdisk det är på honom jag skulle, jag skulle kunna säga att det är sorgligt men det gör jag inte för att jag gillar inte honom Men <laughs> <laughs> äh, Nej, Nej, men den kritiken man hört mot Tjermark har ju varit att Åh, han är inte bra för att kan slår inte de här fina bollarna Men det är Arsenal är ju ett lag om något som har de spelarna Som kan slå sådana här bollar på en, på en så kallad dålig smartform Som är bra på att bara lägga in då. bollar liksom. Men det kan ju vara, det är, ibland funkar det helt enkelt inte uh. Så han, det, det är nog inte, han kommer nog inte jag känns inte så att man kommer att kvar det så länge till, det är väl media med hela tiden om att han ska försvinna så. Ett plusfarsen är väl också att de får tillbaka Wilshire nu Borde ja. väl tillbaka den skada va? Faktiskt, det är ju intressant att de inte har klarat sig så pass bra utan honom Ja, det får man han var ju normalt Problemet är väl alltid. lite nu när deras ytterböcker börjar gå sönder tid som tätt ja. Och sen kommer man till en ofrånkommeliga frågan vad hände när Van Percy går sönder så han kommer Mm, inte om utan när ja. faktiskt, ja. ja Men det, det, han, det Han som räddade säsongen väldigt mycket för tillsammans med Fantastic. Det känns som att Areteta var väldigt viktig att han fick in där där. Att han värvade någon som var över 12 år gammal liksom, som kan det här. Det är ju extremt bra för laget, tror jag. Han har ju varit. Han, han är ju stabil liksom. Det enda jag kan tänka Tänk om han hade värvat Areteta för två år sedan. När Areteta var som bäst dessutom. Ja, så är det Men äh, Chelsea då? Alltså, de, jag tycker att de inte har spelat på någon sån jättesuper hög nivå under hela säsongen Nej De, Nej. de har klart sig bra för att de, de är förbannat bra i grunden Men sedan liksom har det inte varit så här att de har varit en typ ostoppbara kraften Som de tidigare var varit, jag menar de de vann tre, 4 och fyra första matcherna Men det man kommer ihåg från dem var att det var såhär Ganska havsigt, att det var liksom Bara något mål som original Det föll inte väl ut Och Sedan nu Alltså det var ju extremt tajt att de vann Mot Wolverhampton senast och det Hade ja. de inte gjort det så hade de haft fem raka Utan vinst ja. Så jag menar det det... de Lyckas ta poängen ändå på något sätt Ja eller det är väl skill de... skillnaden mot i Sandalag som går sämre Eller som är, är att de, de, de vinner istället uh, för då har de ju Det finns så mycket inneboende kvalitet ja, men, Mata, det var Mata har, har ju varit en väldigt Han har ju den som varit viktigast Känner jag nästan rent offensivt Det hände ju någonting när han kommer för honom, i alla fall Mata mm. Ja. Mm. Uh, Och sen Ramirez tycker jag är en uh, Riktigt, riktigt, riktigt Ja, spelare och möta verkligen som är fan överallt. Mm. Ja. Jo han är en bra tågvärgspelare. De har gjort ganska mycket mål. De har många olika som är mål, känns det som. Det är inte riktigt som ni ser väl ganska ofta varit att de, de fyller på ganska mycket spelare in i straffområdet och gör, som gör att de kan mål. För man kan ju tänka att när man när deras, främst, deras största värvning gör så pass lite mål som han gör och, in, och inte gör någonting överhuvudtaget framåt känns som eller ja, han, är, han är inte så dålig Torres alltså, såklart mm, ja. eh, han är inte <laughs> allt är ju inte så dålig som han får, får skit för om man ska säga för att ibland gör han ett bra jobb för laget och så här, kanske har en andra assist eller man ska säga som inte finns i fotboll men när han inte tar emot och lägger upp en bra boll till någon som lägger upp vidare sådana saker är ju också viktiga. Men det är ändå imponerande att de gör så pass mycket mål. Ja, trots att det är väl ingen av Forvardsen egentligen som har gjort jättemycket mål, eller? Nah, det är ju främst är det ju att Sturridge har. Starrys har gjort mycket mm. mål. Nej, ja, han har han... gjort nio baljer i år. Mm. Det är ju han, han som har. Fördrogbar har ju inte gjort mycket och det har inte talet heller gjort. Eh. Och inte Anelka heller. Ja, ah, när väl... jag vet inte om han gått till det här kinesiska laget eller om han gör det efter Jag tror han skulle gå nu i januari fönstret så tror man den. Ja. Jag tror han är borta nu faktiskt. Han är inte med i det på Wikipedia. Ja, ah, okej. Okay. Han ah, är på Premier League. Men eh, som ni sa att, eh, att de gör mål det är två matcher i år där de har blivit nollade. Det ena var i premiären mot Stoke borta och det andra var borta mot Queens eh, Park Rangers när de fick två utvisningar. Mm. Och då var de väl ändå ganska nära att göra mål Ja Men ja, nej, jag jag... det är ändå lite Det känns ändå som någon kan Gå igenom golvet Tycker jag ändå känslan ja. är Ja det tycker jag också Men det... Se hur det, går. Hur länge? det är Det är intressant att se om AVB får fortsätta ja, det känns ju inte riktigt som att man har Omklädningsrummet det är frågan om han får sälja de spelarna som har... Så det. ni hur de firade 1-0 Fulverhampton när de skulle göra någon sorts ja. Gruppkram? Det var nog det stelas jag någonsin sitt sett det... Ja, jag, jag såg det <laughs> Så teatraliskt var... Ja, det, det, det var ju, ba... det, var ju så... ja, det var ju halva laget också så här, liksom Bra ja. gruppkram det, det, är så, det är så Ja, det är så regisserat Det, det är någon PR-gubbe som går in Och liksom, nu måste ni gå Och krama honom efter målet Annars är det... annars. Och avdrag på lönen typ. Om man jämför det med Newcastle då, Som var helt i extas Efter sina mål här, hela alla, ja. typ, I laget och på bänken liksom, Även de som inte spelar mm. ja, Det blir väl också så alltså, när, Det kan nog vara så att liksom Chelsea kanske, Om vi nu Utan vitt allt för mycket liksom, Säger att de, det är en bra trupp En bra gemenskap Men sedan när man har varit på den höga nivån De man har varit på innan Och sedan sjunker Och vi liksom känner att det, det, detta är work in progress Liksom att Då skapas det lättare sprickor och Liksom då ja. Behöver inte många det sprickor för att då. skapa ett mönster Nej precis Jag det, det största det är ju att det, det, det som talar Minst för att de ska Fortsätta Eller att de, det som kan tala mot att de var är kvar där uppe. Det är ju fortsatt att sc 1 inte finns i trupp eller kan inte inte kan spela för han är ju extremt bra och han har ju han har ju burit det här laget ganska många gånger matcher faktiskt. och det är väl ju, säkert jag kan tänka mig att det på något sätt hjälper till att skapa de här sprickorna också när en så pass viktig central mittfältare som har varit i många år är borta så får ju säkert AVB är svårare att få med sig laget också För att när inte han är på plan Så är det inte riktigt lika lätta matcher Och det kanske inte Funkar lika smärtfritt Han känns ju som en ledare Men då på tal om Målskytt och sånt Två matcher där de inte är utmål som sagt Men sen är det bara fyra matcher där de har nollan också så. Det är en del att jobba på Ja, med tanke på vilka försvarsspelare de har Så är det ju nästan lite Ja, att... det ska väl bli intressant att se hur de gör nu Gary Cale är väl i princip klar Ja, ah, förstås Så det var ju verkligen nödvändigt nu När de var fris ut Alex och sånt Och det är ju... De skadade mm. annars ju backlinjer Det varit förödande mm, Och en möjlig avstängning eller dom Mot Terry också för den Det blir det tungt Då har de bara den, något UV Luis kvar I princip Tottenham då? Det är... Alltså jag... Ja, det är jätteimponerande De bygger på det, är rätt smart Man kan ju kritisera Redden för att handla mycket Men ändå ganska vettiga värvningar tycker jag Ja Det är somras Scott Parker är ju en bra värvning Det är inget att om Det är han som konkurrerar med Demba bara om årets känsla som på något sätt Så han har ju varit väldigt bra Adebayo är också rätt smart värvning tycker jag eller smart men en bra värvning Han kommer göra en del mål Liksom för dem Ja han har väl gjort Han har gjort nio mål redan Eller något sånt Och ett ex-antal assist <laughs> Så det, det kan jo, man ju ändå man är egentligen en, en sån bra Liksom forward Som Tottenham behöver I systemet de spelat i menar det får ingen som liksom en central punkt som du kan bygga spel kring men när är mer en drogbar. liksom som kan. Kan liksom man kan sitta bollen på. Han kan gå djupt, han kan komma och möta. Han, han är en smart spel. Liksom. Han bra skott, bra på huvudet och allt det som behövs. När de kör sitt. 4 vad som kallar det. Allt som oftast. Ja. Nej, de som, de kommer, jag, jag tror ju de, det finns nog inte riktigt att de tappar. Ja, det är Nej. svårt att se att de skulle tappa mer. Visst, de kanske inte klarar tredje platsen. men jag ser inte varken Arsenal, Liverpool eller Chelsea eller Newcastle kan vi räkna in där det också. Något, inget de kommer vinna så pass många matcher så att de på allvar kommer hota den tredje platsen. tror inte jag. Det tror inte jag heller. Är, de hade ju en extrem fondsvacka förra våren kommer jag ihåg, men nu när de inte. De har bara fa kuppen kvar nu och ligan. Ja. Och det ser till någon sådär, förödande skada på någon nyckelspelare. Men jag tror fortfarande att. Jag menar, deras mittback går gå kvart i kvarts, liksom stup i kvarten. Ja. Ja. Äh, jag tänkte säga de har ju redan ganska många skador. Ja. ja. Frågan är, man som säljer sig, liksom, hur kan de utmana de andra Första platsen egentligen Ja. Det är, Men, är att de kommer tappa det, det är, Ja det, det finns ju en möjlighet så jag menar, som, som, jag, som jag tippade inför säsongen Så tippade jag att City ska kommer vinna Och jag tror att de är för, de, de har för mycket Rå styrka framåt för att något ska kunna utmana Men jag sätt. menar, tar de sig förbi United och liksom kan hålla uppe det här ja, Goet, liksom då, Det är bara för dem att Ja, de har, ju, man, de har ganska man... bra täckning överallt. Visst har de det. Mm. är Eller hyfsat bra för, för, för, för, för Framförallt så har de inte så många lag eh, har ju täckning. Och då är det lite så här yngre spelare som kanske är på gång eller sådana som är lite för gamla. Men så är det inte riktigt då i eh, Tottenham De har väl ganska många som är, täcker upp som är en ganska bra ålder känns det som. Ja, jag menar, kranska bra reserv Ja, ja. PNR får inte spela en dugg med han är ju Nej. Exakt, och sen är det så här visst Och sen forwards har de ju Pavlichenko, vad det var i Och Defoe funkar Och han är ingen jättespelare Men han är i alla fall inte så här För gammal eller för ung Han vet vad det handlar om mm. Här kan du lita på honom till viss mål mm. Det ja. Kan de bara bära upp oss för dem Ja, och jag menar, de har, de, om man nu ska säga, prata målvakter måste jag ändå säga att de har nog den, en av de bästa målvaktsuppsättningarna i Premier League <laughs> Med Brad Friedahl, Gomez som i sig är extremt ojämn Och Kudusini liksom, det, är ändå, det tycker jag är bra Ja, det man får ändå ge cred till Redne att han har lyckats undvika bråk mm. i truppen också I och med PNR har man inte läst något knäll om Och Crudicini, mm. Gomez, Friedahl tar det bra och även att Modric har presterat på en jättehög nivå Trots att han ja. äh, inte blev såld till Chelsea ja. Men alltså, åldern på de målvakterna då Så är det för sig, med han är bara 30 Men Bradfield, Fridl är 40 Och, och Kudicini är 38 Det drar ju upp mederåldern i truppen ja, så Men något är man ser Radnab för Så är det väl egentligen liksom att de han plockar in Det var ju Fridl och Scott Parker Och de är väl inte på Liksom de kan man inte lite på om Nej, ett par han år bygger det Han bygger inte framtiden Så det känns det här är samtidigt Han har ju ändå släppt in Kyle Walker nu På högerbacken mm, Jo, jo, det det jo han, han vet vilka han ska släppa in Men när det kommer till värmen. Så den känslan jag har fått Av Bradnäpp uh, Han har ofta Sverige lite Lite äldre Lite rutinerat Lite folk kan Känner och lita på Satt det ser Men man ju det faller från... väl ut så mm. och Får så här så bra säsong Så kan de ju Blir ju lättare att värva Till nästa säsong Och då kan det är det som krävs Om de istället, när han skulle värvat in de här Skulle hamna på åttonde plats istället Så det blir det svårare att hålla kvar sina bra spelare Och sen när man nere där igen Vi ber oss till Manchester då Ja, Där har vi ju faktiskt Om man tittar på rent ligamässigt att Ingen av dem spelar Champions League Nej. Utan UEFA-kuppen <laughs> Det ja. är ju frågan om de satsar så hårt på det så Alex har ju inte trofén i sitt skåp Så kanske Ja, det, är det, sk det skulle vara det enda det var ju... jag, Och City borde ju egentligen försöka ta En fler ja, titlar kanske. De har ju bredden i truppen för att kunna Konkurrera ganska bra i den jag, jag tror ju Mancini är för För slipad för att Spela med sina bra spelare i, I Euroleague eftersom de ändå har Så pass många backup spelare Som är bra Plus att de Man möter är... Porto så jag menar det är regerande mestan är ingen skam och ut mot dem Nej, och bara förra matchen Eller inte förra matchen Men matchen innan de torskade Då, då vilar han ju Sina tre bästa ja. Men offensivt det var, var ju Silva Och Aguero och Valotelli eh, på bänken Valotelli var på bänken också Ja, han skadade mm. Eller han var just han Men, men eh, nej, no. Silva och Aguero var ju på bänken i alla fall Det var ju mot det Sämre lag, men då fick de ju torsk också Men jag, jag är ju svårt att säga att han inte skulle kunna göra så i europa också då Ja, det kan, nog, kan man nog räkna med De går väl inte ut med målet att förlora men de blir väl inte flest när de gör det? Nej, de har väl ändå sagt att målsättningen på något sätt är att vinna ligan va? Mm Att, att det är det viktigaste Men liksom sätter in Owen Hargreaves istället på mitten mot Porto Det är inte fyrskam, Adam Jonsson kan få starta istället Ja det, det som de kommer märka nu är ju att Toré är borta ja. tror jag. Och Jaya framförallt allt kanske man ska nämna sig. Ja, han har ju varit väldigt bra Imponerande mycket, mycket, eller mycket. man har gjort tre mål ändå eh, Och förra gången gjorde han också sex mål Och då känns ju han som en väldigt defensiv mittfältare ja. och Han följer med väldigt bra upp i anfallet mm. Fruktansvärt tungt skott också en, Fona i här också, när han spelar i Barcelona Så fick han inte följa med upp på, på samma sätt mm. Det är väl lite den bilden jag har av honom att Som man, man har från Barcelona, för där gjorde han inga mål Men det är väl bara för att där har de ju Sju andra spelare som <laughs> Då ska man väl stå och skydda Backlinjen så att säga, från ja. kontringen Om vi tittar på United då United har det ganska rejält med skador kan man konstatera mm. ja, det, Som vanligt för jag säga backlinjen, det är väldigt mycket backskador Varje år tycker jag och nu har du spridit sig till mittfältet också tycker jag Ja men alltså med Fletcher borta på grund av magsjukdom Cleverley Cleverley gick ju söndig så tidigt Ja och sedan Andersson har ju varit bort ett tag också Men mm, han var ju nu. tillbaka Och såg i alla fall ut som han ville ja. lite grann Ja mm. mm. mm. men, men, men United saknar ju verkligen Inne mitt I nu kan man ju konstatera Det är ju helt galet Vad är det för, för sjukdom man har Nej det är någon uh, Maggrej man ju. Ja, det är något kroniskt. Man blöder typ i magen ja. hela tiden. Ja, han kommer inte spela mer den här säsongen. <laughs> Nej, han skulle ta paus för att få han se hur det funkar. Ja. Det var någon annan känd, det var en hockeyspelare eh, i Sverige tror jag. Fredrik Olohåsson som hade samma sjukdom. Aha. Som han nu tydligen kämpat med hela. Det är typ, uh, ja det kommer blodig av för en konstant liksom. Konstant. Nej men det är... Jag är ändå överraskit att United har hängt med så bra Som de har, har gjort faktiskt Det, är, det är också det känns ändå som ett litet mellanår För Det var väl där alltså, för, det, det var, jag för några år sedan När United gjorde något liknande att det, det var ganska mycket av laget som försvann ut Ronaldo kom in liksom, och han var Funis Och sedan tog det något år Sedan tog de tre raka ligatitlar Jag menar det samma nu Liksom Welbeck jag har gjort det bra, kan bli bättre Cleveli har gjort det bra, kan bli bättre Finljons har gjort det bra, kan bli bättre De har gjort det bra, kan bli bättre Andersson ska det... väl bli, bli, bli bra någon gång? Och liksom... tycker det. det såg ändå lovan ut innan han gick sönder faktiskt, ja, att säga. Han och det funkade ju exakt. väldigt så. tillsammans Han liksom, Anders gjorde inte lika bra säsong som han gjorde förra året Young började bra, har dippat Jag menar det... Också skadan. Ja Och det känns alltså ändå jag liksom så att det, detta ett, två år En ny inemittfältare Och de kommer vara lika bra som ja, de var för Det är portionen. ju faktiskt, det är faktiskt den inemittfälten som behövs Alltså för eh, ja, det, behövs det är där det eller kinon med lite är där det saknas Han har ett par år kvar kanske Men han blir inte bättre blir inte och Nu får jag spela mittback för att han behövs där, liksom. Men ja. han känns ju ändå Annars som den tyngsta pjäsen På in i mitten Mm. Samtidigt är ju han han är ju, han är ju habil på att transportera Och fånga upp bollar och sånt här Men han är ju ingen som vinner matcher Eller som är kreativ framåt Nej, det är inte Sverige Men det finns jag vet inte vem, de måste ju ha någon som är den habila också Efter honom jo, jo. Det är ju det det är mest klart. där jag För att det känns inte som Det kan ju vara Andersson Som jag säger, mm. eftersom jag inte, är väl uttalade som jag uttala på svenska, det är mycket roligare så Nej men liksom man. hade passat på att värva Özil där efter, ja det är VM Det ryktade som honom Jag menar Man ser ju att Det är väl den senaste tänden inom Premier League Att man ska ha någon liten kvickrackare Emellan som digger mellan backlinjen Och försvaret Eller backlinjen och mittfältet Ungefär som Silva i City Modric i här Eller Matte i Chelsea Liksom att det är där man De har lyckats lära sig att chanserna Medans ja. City, Liverpool och Arsenal saknar en, en sån spelare Ja Men det, st det största med hela United Det är ju målvakten tycker jag Det känns lite instabilt faktiskt Det, det. det är ju Det, är, det, är, det, är, det, är, det är man ju inte van vid Och det är ju där, det är där För om, om van deras skulle vara kvar så skulle ni tror jag att United skulle ha legat etta Faktiskt Fortfar äh, trots skadorna på backar så tror jag att han skulle kunna gett så mycket trygghet åt alla de tupparna som kommer upp istället för att ha en, en ännu yngre snubb i målet som inte kan hoppa Ja, alltså jag, det jag reagerar mest på det nu när Lindigard släppte in mot Newcastle och även när DG släppte in målet det, det blir liksom Van Dessert och de här äldre mål, de blir ju arga liksom, ja. eller så här, de visar reaktion liksom att Medan de här Målvaktarna ser mer ledsna ut liksom. Åh nej, nu har jag tabbat mig ja. Och det är ju ganska dåligt För det, då blir det inte bättre heller tyvärr nej. nej, för det första målet Även fast det är jättesnyggt gjort av eh, Den baba Så skulle, tror jag också att Panerita skulle gå ut och skrika Bara för att Rio ska ligga Trycka honom hårdare i ryggen Han ska inte ens kunna vända För han ska, han ska inte vara i balans för att kunna vända Och skjuta sig direkt Och Sam och sen ska inte Amiobi få gå upp Och Nick skarva vidare bollen skulle han tycka eh, Jag tror inte Lindegaard vågar det faktiskt Nej, det är ju det som är grejen De har ju inte den pondusen i truppen som, som, som en målvakt behöver ha För att faktiskt bara Prestera på högsta nivå tror jag Det är ju det som saknas lite i Arsenal Tidigare år också tycker jag Att de inte vågat skälla på sina backar mm. Eller när de var själv så har det inte gått igenom För att de saknar pondusen Nej, de är nog, frågan är om någon av dem är tillräckligt psykad för att bli en så här värld, världsmålvakt. De flesta har ju någon sort, de, de bästa eller, eller i alla fall United-målvakter har ju haft väldigt så, just det där med att de har som pondus och de blir rosenrasande liksom. Mm. Eller var bara testknäppa bara. Mm. <laughs> men det finns, det, det finns mycket att jobba, jobba på, men de ligger ju mycket där. Det är ju de, de, det är också en av de klubbarna tror jag, som De går ju ändå bra De kommer ju Det är fortfarande inte så att de kan, fortfarande vinna. De är fortfarande så att de kan vinna ligan liksom. Och där är ju, det är ju Sir Alex Ferguson På samma sätt som Till exempel eh, Swansea går jävligt bra På grund av sin tränare Och Norwich går jävligt bra på grund av det också Det är, det är ju några av de klubbarna Där tränaren är viktigare än Många av spelarna tror jag alltså. Verkligen, det är, och det märks ju också jag menar, bara Berbatov går in och dominerar under julmatcherna Och ja. jag tycker faktiskt var att det var han tog av Berbatov så tidigt mot Newcastle För han var ändå en av dem som var vettiga framåt ja, Han slog inte varit... bort bollen varje gång han fick den Typ som Giggs Det är lite intressant att se ja. vad som händer med Rooney också nu Ja, det här det är väldigt oroande faktiskt han det såg inte det, det, alls det. Ja. ut som man brukar vara Det är var ingen kämparglöd Men det har, det har ju blivit mer och mer det här med att han håller på och så att Sir Alex blir arg på honom. känns som de senaste två åren eller vad det är så har han blivit värre med den. Han var ju på väg bort från att vara ett stök kändes det som ett tag. Men nu så här festar var det väl nu att därför han inte fick spela. Det är inte så jäkla positivt. Nej, det känns ju lite som, innan så kändes det ju som att han kunde bli en ny skolsaktig kille som verkligen kommer hänga med i United liksom och bli en sån ledare omkringens rum och sånt. Nu har de ju börjat återgå mm. mot det där Lite stjärntänket så att säga Ja, det är inte så För han är ju ex Extremt viktig Han är mm. nästan viktigast ja, han är ju viktig, det är ju ingen snack Men lite Vidic på de samma och fördnad. Ja, de är ju Men här är just är <här> är ju <här> Ja, jag menar Nu sprang jag ut, han ju den i två defensiva löpningar jag, såg, Men det var ju <här> <här> <här> Det är ju inte varje gång man ser det Och Eh, Hernandez är ju också bara Hernandez han kan spela i boxen och peta in mm. mål eh, Och, och Welbeck har inte riktigt, fast han, jag tror ju mer på Welbeck än på Hernandez för framtiden ändå alltså. Ja, men det tror jag, ju har man ju märkt på så såväl, liksom. så tycker jag nästan Att han mer ser Hernandez som en kontering eller en inhoppare. faktiskt. Men Welbeck tror jag på helt klart, jag tyckte han var riktigt bra i Stanley förra året också och ganska nyttig och, eller jag vet inte, Han känns lite som att han krånglar till det lite ibland bara, Men det kommer väl med åldern Kanske att han löser det lite lättare för sig själv ja, Absolut när Han eh, ser ut att vara en spännande investering För framtiden en eh, Idigen målskytt mm, Jag tror också det ja. Ja, Sen har vi ju City på topp Top of the league eh, Ser ju väldigt svårforserat ut faktiskt Gör det, är det nu läget, tror jag kan De kan nog bara fälla eh. sig själva <laughs> Ja, absolut Agu Aguero är För bra, bara han Och Silva är ju ännu bättre Så det är ju De, de är ju de är så extremt bra Framåt så det, Och sen har de ju Kanske världens bästa målvakt också Just nu i alla fall, ja, helt klart Alltså det ser inte farligt ut ens När folk kommer och skjuter Nej. på dem. Mm. Han är så fruktansvärt Säker liksom har den, den Utstrålningen liksom som man vet att Nej du här, här kommer du inte igenom Ja, ja det, det är så Det här kan bli City kan bli farliga Många år framöver de kan bli den Verkligen på riktigt stora Framförallt om det går så här bra och sen får man Sina vara kvar och, bör, och liksom Bli mer Sir Alex-aktig att han blir en institution Och får vad som man vill och ta in den vill För så pass ja. smart är jag Men jag tycker Alltså den truppen de har är ju Helt vansinnig alltså De har en två backlinjer Som hade varit bland de bästa i Premier League Jag menar Sabaleta som jag ändå tycker är en väldigt bra ytterback Är ju ändå en rotationsspelare I den här truppen Absolut de ja. bara att de har en sån som... Och Noah, jag vet inte om han är utlånad nu eller? Nej, de försöker sälja honom tror jag tror jag. Ja. Han har varit utlånad. Ja, han har ju ja. varit utlånad. Egentligen, han är ju ganska bra ändå också tycker jag faktiskt. <laughs> Den är inte världsklass mitt, eller världsklassback men... Bara att kunna sälja sådana spelare är ju ganska starkt mm. faktiskt. Och dessutom homegrown spelare liksom. ja Frågan är om de värvar någonting. Alltså det är ju snack om... Uh, uh, vad heter han? I Roma. De Rossi. De Rossi, ja. mm. ja. Det känns väldigt onödig där värvningen. Mm. <laughs> det känns som att man har så mycket in i mitten så det är löjligt. Det jag tror att... Uh, Frågan är vad man främst skulle välja värva. Uh, det känns ju som en... And det är inte andra målvakt i är det är Stuart Taylor som, han är ju, och i och för sig han är, han är väl stabil, men han är ju Känns som att de skulle kunna värva någon annars Som Ja, det, det räcker ju ja. Nej jag menar du, det känns onödigt att värva mer för att förstöra truppstämningen liksom Ja jag vet inte, som sagt, jag vet inte vart det skulle behövas Det känns ju inte om det behövs någonstans Tyvärr så är väl där de skulle, för deras skull, kanske bra för alla andra så Like eh, tyvärr så blir så det? Så kommer de ju värva någonting som är på tok för stort Och som bara en stjärna Säkert Om inte Martini Det beror lite på hur, hur mycket makt han har Men om han Om de ägarna går in Och tar bort lite av den makten Och värvar in någon, någon sorts ja, Liksom gallionsfigur Som bara ska vara fin då kan det gå till helvete Och sen måste han, den, den personen spelas ta in någon som inte alls passar i truppen liksom som bara är Häftig Mm ja, 20, Nej 20. det Ja typ T ja Nej men jag, jag vet inte vem, vem. jag har inte sett jättebra namn så Men det skulle kunna vara någon, någon som Totti skulle kunna vara Till exempel Som jag, jag tror inte att Totti skulle göra så bra i Premier League just nu faktiskt Han kanske skulle gjort det för ett par år sedan Men det känns inte som att han skulle göra jättebra nu i alla fall Om de skulle vilja in honom Av någon anledning och så, För då kan det bli svårt för man ser ni kanske att sätta honom på bänken hela tiden Jag menar har du ett lag som gjort 56 mål Framåt på 20 omgångar Och släppt in 16 Så bör man kanske inte Pilla för mycket Med uppställningen <här> de det är smart så de kan ju bara värva talanger. Mm. Lägger de på hög. Ja. Faktiskt. Det är väl det. Grej. Vilka vinner? jag har ju sagt City hela säsongen så. Äh, Även innan säsongen trodde jag på mm. dem så. Jag fortsätter ju det såklart. Vad tror du, Per? City vinner. Du, alltså i mitt hjärta säger ju United, men hjärnan säger ju City, helt klart. Jag tror inte, United är alldeles för ungt lag faktiskt för att vara så stabila som de brukar vara på vår säsong. Ja, det blir sjukt intressant mm. att se Emon. Ja, det blir det faktiskt. Tre, om det blir en tredje raka förlust för United så är det ju... Ja. Eller på söndag blir det väl. Alltså just det, det inte lördigt då. Det känns som lördigt. Det känns väldigt lördigt. Det är lätt hänt. Mm. mm. Vi klickar oss där. Vi går nog in på den här Svarez-avstängningen, tänkte jag faktiskt, innan vi hittar. hoppar över till januari-fönstret. Mm. Här känner jag att jag har ganska bra läge. Vill du förklara? Jag. Ja, har du inte, det? Du inte har. Jo, jo, Jag har väldigt bra koll på det, men. Mm. Det... Vad var det som hände? Nej, men det, det finns väl två versioner. Att. Uh... Så RSI är det, säger väl att. Mm, det han ska ha sagt Till Evra var på qué negro Liksom eh, Varför eh, Alltså är Grejen varför är att negro är, Om man ska ta det Från det kommer i uruguay så är det liksom Det är bara en benämning på att liksom Du, du, du är svart hård, du är dummer Du är svart Du är liksom det är liksom Det är inte samma som liksom... Lika laddat ord ja, det, det, är det är inte så laddat. Det. Inte men det är ju klart korket av honom att Använda det i, i England till en spelare som inte kommer ifrån Därifrån Jag menar det här är varit en annan sak om han hade sagt det till till exempel Alvaro Pereira Eller något som är ur, ur, ur landslaget som är, som är svart Och liksom De har samma Kulturella kontext, men liksom det är bara korkat från första början och säga det till Evra i United. Och, men Evra säger väl att det ska ha varit mer laddat än så. Att liksom, han ska ha sagt att om vi nu skiter i alla översättningar och går direkt på svenskan så ska han väl ha sagt att Evra har frågat så är det, så varför tacklar du mig? Och då är det så här, så svaret för att du är svart. Och liksom bara. Och fortsatte liksom prata inte med svarta och kallat honom liksom negro eh, flera gånger. Medan så här det. var bara en gång och det var liksom. Eh, det som är svar på en eh, på att eh, Eva, liksom hade varit upprörd. Och eh, FA dömde väl eh, Evra som mer trovärdig. Eh, Svares i frågan eh, det finns väl inga direkta det är liksom ord mot ord eh, inga vittnen som har hört någonting hur märker det ena eller, eller det andra men eh, de dömde i överallt favör och eh, är med åtta matcher avstängning och 40 000 pund i böter för Svares. Eh, man kan väl säga kan väl debattera det är en den En väldigt lång avstängning för att vara FF känns det som faktiskt ja de vill väl jag förstår, ja. som eh, du kommer inte ihåg exakt i rapporten Men de ville väl göra lite av ett exempel också Det är ju det att Alltså i huvud taget så har ju faktiskt England Jobbat ganska mycket med just rasism Både på läktaren och på planen Jo Och sen, eh, så sen de... faller väl ganska väl samman Med det korker uttalandet Blattet gjorde liksom om Rasism mm. att liksom är Det bara skak i handen sen är det lugnt mm. Mm. Det tror jag också Det kan han säkert mycket med att göra. Mm. Det. Jag tänkte ju när jag, jag så, när jag såg den här matchen att eh, man fattar inte varför först, men Evra blev ju faktiskt vansinnig på planen. Så alltså det kändes ju som om han hade sagt någonting dumt som han reagerade på i alla fall. Ganska ja. tydligt. Eh, och Evra är ju inte alltså han kan vara tjurig och arg men han brukar inte bli riktigt så. Ja. Nej, men det, det jag reagerar på mest på egentligen får man. Det är väl nästan att hur eh, då tycker inte Liverpool har skötte sig jättebra. Det är väl klart att han ska stå bakom sin spelare, men liksom där där var kunna lösa sig genom ett litet en ursäkt till att börja med och liksom bara, ja ah, men det blev ett missförstånd. det är, så är, det, så är det inget illa liksom, det kommer ifrån mm. Mm. i hans trakt så är det helt normalt, han tänkte inte på att det är fel att säga det här Vi, ja Bla bla, ja, och, och, och, kör och istället för att avsvarades skulle de bara kunna haft ett bara eh, no to Travis ja. arman, liksom så hade det varit i vägen. Ja, jag menar det Eller en ursäkt till det. det. det mm. De har ju ja. svartmålade bröder nästan liksom. Ja, ja, det var, jag har ju läst eh, kommentarerna på aftonbladets artikel ja, idag. Ja. Jäklar vilket nät har tagit över det. Bra. Mm. Svart svartmålade ja. var Inte något tänkt. <laughs> Nej, men jag först, jag, det, är, det är inte så konstigt att de gör det För att <laughs> Om det här Om det skulle varit en spelare i Wigan eller Norwich Eller någon annan klubb Så skulle de kanske inte gått lika hårt ut Och kört stenhårt på att försvara sin spelare Men det här är ju den största rivalen någonsin Och både Jag tror ju att Mellan de här klubbarna Och deras fans och det gäller ju säkert det Mellan eh, både Högre upp i de där Förderingarna också Så tror jag att båda klubbarna Känner att den andra klubben Förfördelas hela tiden Och nu går de stenhård på Vad Evra säger Och då är det klart att då tycker de att eh, då, går, då ställer de sig bakom där istället För att just att det är Manchester United Tror jag, för att de känner att United får alla fördelar och att det är deras spelare som bara får all skit Utan någon hård, hård Hård fakta liksom Men sen tycker jag att man ska kunna gå på ett Man ska väl kunna gå på att någon att Om någon säger att ja, det där var det han sa Så måste man ju hoppas man ju i alla fall Att den behåren inte ljuger Jag tror ju inte att Evra ljuger För i sådana fall är den ju den största Svinet ever, Känns det så? För då är ja. ju, då är ju det är, ju, det är ju värre än rasism att anklaga Någon som inte är, som inte har gjort något rasistiskt Att vara rasistiskt Det är ju det är ännu värre för att det hjälper ju inte saken Det gör ju att bara att saken blir ännu värre uh, Men ja Det är dumt att de ställer sig bakom uh, det är, Jag tycker det är helt Om, om nu FA har det här, jag, jag tycker åtta matcher är extremt Starkt uh, Det är väldigt mycket uh, det är, Som support kan jag tycka Skit och vad i helvete är ni ute efter oss. Men sen liksom om det nu är F om MF har beställt med att det ska vara så så får man ju lita på att de har gjort en rättvis bedömning och att de för, framförallt att de följer det här i framtiden. Så nästa gång någon säger något rasistiskt så ska det inte det sopas under mattan. Och det ska inte vara så här att det får en varning och lite böter. Då ska ju den som Terry som nu är eh, eh, anklagad för att ha sagt you fucking black cunt till Anton Förlund. Och även en polisanmälare Men om han nu skulle få ett lägre straff Då Då kommer jag skrika högt Kan jag säga Jo så det han, förstår jag För då är det ju ett helvete Kan jag tycka mm. när och han, en spelare han ju... så, För att han om, om han om någon förstår ju ändå kontenterna eh, av att säga Black och till en, det är, liksom, det är klart ett sånt fan att det är rasistiskt Nej, det är ju inga konstigheter. Det ju, ja, där blir det väldigt spännande att se om de kommer följa upp överhuvudtaget med det där. Men det, och där det har de det ju läst flera som var stod nära och hörde det hela också. Ja, där finns det väl ingenting som talar för att han inte har sagt det. Det finns ju inte ens någon motordsituation, tror jag. Inte. Jag vet inte ens vad Terry har sagt om saker. Han har väl sagt att det han, han inte har sagt det, utan det han har sagt var att det ska väl uppstå en ordväxling. Ja. Och då ska han ha sagt: Oj, Anton, did you think I called you a black count? Liksom ah, att han sa det det Att uh, han blev ah, väl, kanske anklagad för det Och då säger han Tror du verkligen att jag sa just det till dig ah, okay. Men uh, han ska inte sagt liksom You fucking black uh, Bara sådär uh, Men är det ju ord mot också Eller är det att man annan har hört Det är väl någon i, pub i publiken som har polisanmält det hela Vad ah. jag har förstått det som. Uh, Så det är väl uh, något vittne där då uh, eller Ja det också det är så. Sen är det ju <laughs> Den största frågan är ju undrar om det skulle blivit en annan dom om Soares hade blå nekat För det har han inte gjort. Han gick ut och försökte förklara, förklara sig så att jo, jag sa de här orden fast för mig betyder inte de så. Och det skiter de i att det inte betyder så för honom. För att det är ju, och det är ju så man får göra för att rasism ligger ju alltid i den eh, utsattas. Ja, det, det, det är som mobbning. Liksom man, man, det, man får ju ändå utgå ifrån den som är mobbad. Liksom var och allting betyder för den Liksom att den känner sig illa behandlad Det är ju samma som I Evra i det fallet Liksom att det är ändå han som har blivit utsatt för något här Och ja. då är det ändå hans Vad han känner och tycker man ska så, Utgå ja, ifrån In Inom, inom rimlighetens gräns ja, man, måste, man måste ju ta så Jag kan inte, man kan inte Ta det till extremer och säga att han sa natt Och då konnoterade jag att det var svart Och då nej, att nej. jag eh, så liksom Men det där är ju så pass tydligt Och han tycker att det är rasism Och då mm. fick jag förstå att han anmäler det För ja. där, där är det ju och det, är det är United som är anmält va Ja och det är det som också är, gör det med liksom Liverpool liksom att de När man försöker liksom Klämma åt det bra liksom alltså, det, det är egentligen skitsamma I Liksom, om det han har sagt stämmer eller inte För liksom, när, när de försöker göra det Då är det liksom Det är en mobbad liksom, det, är, det är samma som, är, liksom, man, som är man försöker sätta dit den som är mobbad Om man ska dra en extrem jämförelse liksom, Man försöker liksom Misskreditera någon som har blivit ja, Våldtagen liksom. Det är liksom ja, På den det är nivån det där, liksom, Att ja. uh, det, är, det är Så osmidigt skött Tycker jag Sedan ja. Situationen är ju liksom Hur den har sig Bara tragisk i sig Liksom att det är liksom Ja jag håller på United Evra har rätt Jag håller på Liverpool så har det så rätt Det, det ja, är lite det Hur det utvecklas i också Det är jävligt tråkigt att se Ja Faktiskt Det är det Men det är vi Får se vad Har FA sagt någonting Just med Terry Nu återgår jag till Terry De avvakter polisutredningen och... Ja Ja men jag tänkte mer Med landslagsmatcher och sånt Det gäller också att de avvakter då Ja det är väl lite gröntfallet nu. Ah, ja. nej men jag menar Det känns att det ändå kan dra ut på tiden Jo, kanske Men eh, det, det var väl inte göra det för PM. hastat som Sverige gjorde Kanske med Med <laughs> Nej, ja. Men han blev följd också Han blev ju ah, klagat. Det, det, det har inte fått laga kraft det har väl inte fått nej. Eh, Sen vet jag inte exakt hur Rättssystemet i England funkar Om det är exakt samma sak, där, det vet jag inte men det är ju klart att de, innan han är dömd bör de, bör de inte göra någonting heller. De kan ju markera det. det, är ju, det är om, om det skulle nu skulle hända att de skulle... De, nästa, jag vet inte när nästa träningsmatch är. Så finns det ju en anledning för Capello att ta ut Terry. För det första så vet han ju vad han går för. Han har ju, varit, han har ju spelat så pass många landskamper så det är inte precis så att man... Alltså han behöver testa honom för att se om man är någonting att ha. Men han har inte ny gamet direkt. Nej. Då, då kan jag ju lika lika bara vänta och se, eh, vänta in det där. Det är mer intressant ifall det inte blir klart inför för men det måste ju för jag är svårt att se att en sån utredning skulle behöva ta eh, så lång tid. Det är ju inte jättemycket så här teknisk bevisning och <laughs> det är massa annat som ska göras i ingen modutredning precis är det inte. Nej men det är, det är många som är modiska kring det här också ja. Ska vi övergå lite till Man får väl egentligen fundera lite kring januarifönstret. De färdiga ingångarna vi får Det är ju Det är någon enda Stevens Från Shamrock Rovers till Aston Villa och i uh, övrigt tror att det är något mer inmarkerat var till den 19 i Nordirländer som gjort en del mål i Nordirlandsk ligan. Ory oh. Donnelly ryktades till Liverpool-Everton också. Mm. Mm. Eh, men så var det markerat i Xhär? Eh, QPR. Mm. Just. Och Frimpong lånades ut till Wolverhampton. Mm. Just Frimpong tror jag kan göra nytta på Wolverhamptons eh, mittfält. Ja, jag, jag tycker han så att det var stabil ganska bra. Det, alltså, det som lär hända det är TV:s kommer ju gå någonstans. Men det, det är ju egentligen så. men att prata om en om man pratar om Premier League så känns det som att prata om TV känns ju jävligt som en icke debatt för att han spelar ju ändå inte. Han finns ju inte där liksom, så, och det är inte precis så att det är inte så att City behöver pengar heller så att de måste få någon såld. Det är ju bara så här, ja han kommer inte äga sig av dem längre. Det blir mer intressant att se vilket lag han nu hamnar i För han, han, han är ju inte hamnat inom ligan Det tror jag de är ganska klara med mm. Ja, så vill de inte <laughs> Jag tror inte han vill ha <laughs> Ja Det är väl ingen som vill ha oss från dem heller i ligan tror jag Jag skulle inte ta ja, Till i till pol skulle inte jag tacka nej alltså <laughs> Jag tror att han skulle göra Dåligt ifrån sig jag, För tvs gör för det mesta inte dåligt ifrån sig någonstans nej. Ser man till Spelaren så är han bra bra sig om inte människan Så är det väl Nej, ja exakt det skulle vi vi behöver ju inte ha honom också när vi har ja Sverres är inte så farligt som tycker inte jag ändå även fast han är dömd för det här så är han ju inte då är ju egentligen Bella med en större <laughs> risk att ta på planen till exempel nej det är ju Anelka mannen utan hjärta försvinner till Kina eller försvunnit ja. Så det kommer, kommer inte bli så jättestora värvningar ändå det här året. Ja, det, är ju, det, är ju, det känns ju som det är ju Cahill eh, är Stor och stor men det känns ju som han kommer gå mm. dit. Det verkar ju ganska klart. Sen måste ju någon. United måste ju ta in någonting i alla fall. Känns det som. Jag har svårt att se att han, att han in, att inte. Så jag in någon. Jag tror också det. han alltså hävdar ju om, och om igen att han inte ska ta in någon i det här fönstret men samtidigt så är det ju en hel del borta speciellt med att ja, hela truppen har, vi har ju blivit av med liksom flätser ja, så det precis. saknas en i truppen liksom. Det är om han låter den här uh, unge fransmannen Puguba eller vad han heter få för, ja. för förtroende. Liksom. Han är ju 18 år så det känns ju lite, lite, lite arsnål över den Ja, mm. Men det, för det är inte så att han det är inte så att han skulle tro på sina spelare Det är ju det, det, det att han måste värma för att Då är det skadat liksom det var så Ingen skulle ju ta det för Som att han Som att inte tror på truppen. Det är bara för att stärka upp mm. ja, vi Får se det om han kan få något Till ett rea pris Så köper han eller till ett bra pris Så, att säga. så finns det ju alltid möjlighet att han köper Han brukar ju vara väldigt snål i det här fönstret, faktiskt. Ja. Jo. Och det kan vara vettigt faktiskt. Det brukar väldigt sällan bli Några jättebra värmningar är det några som köper nu i vi vinter så lär du ju vara Chelsea, känner jag. Mm. Ja, de kommer, tror jag. De, de kommer att köpa mer än KJ. Ja. Jag läste att Samba, vilka vart ryktades han nu då? Ja. Det var inte till Arsenal den här gången, tror jag. Tottenham? Ja, inte. Ja, han kanske. brukar ryktas lite till vem som. Mm. Ja, Tottenham hade ju faktiskt gjort lite nytt det, kan man ju tycka. jag För... vet man ju, sen verkar det Arshavin är en ryktad så att han ska försvinna i alla fall men det är frågan om han försvinner redan nu och samma sak med Sh Shamak han är väl i sig, verkar ju som om, om inte han får spela hela vårsäsongen så känns det som att han vill gå mm. men det känns ändå som Arshavin inte riktigt vill bli av med Arshavin nu i januari när nej. Javinho försvinner nej, de skulle, behöva, de skulle ju behöva värva in någonting då mm. han försvinner nog i samma istället ja, så alltså var det, det roligt det här med att Alex vill ha Frank Ja, ja. det var lite häftigt. Det var kul riktigt. Ja, faktiskt jag tycker det här var helt bra. Lite... Samtidigt, jag tycker hans hans nekande var inte så här jättestarkt. Det är inte direkt att han säger nej, vi kommer inte köpa honom. Men det är mer att tror ni verkligen att Chelsea skulle sälja tina i januari, Det tror man inte riktigt. Nej, det, det, det, är främre, det är ju främst där, för att jag tror inte att Sir Alex skulle tacka nej om man fick för honom för en billig summa för att just på mitt fältet behövs ju och föränklar på det är ju. Stabil ja, Han har en hel del rutin liksom. Det kan, det behövs nästan i det United-laget Som ja. är nu Ja. Och bara värva in på ett eller två år För mm. längre länge behöver man inte ha liksom. Ja. Och som sagt Spurs köper också. De köper. Harry Redknapp köper ju alltid De har bara fått lite pengar Ja det gör jag säkert De behöver ju inte så mycket Men det gör de ändå Men det är ju det Tåg och var inte med afrikanska mästerskapen va, e för annars så försvinner ju e Adde Bajor men det gör han inte för de är inte med e Så då behöver jag inte täcka upp någonting där Alltså Tåg och Bassong däremot De är ju, fast de är Camerun Just det, de är Camerun två så de försvinner inte heller Det är ju väldigt, det tror jag är ganska viktigt För att de både Pasong, alltså Ekotoh och Arbajor skulle försvunnit Så inte för att de är De viktigaste spelarna i truppen Men de är ju ändå där och De spelar ju på positioner där de faktiskt inte har Det är där de har minsteckning nästan typ ja. Ytterback, mittback liksom. Ja, alltså Han har på... spelat alla matcher den här, den här säsongen mm. Han är ju Han, han är ju väldigt Ordinarie på sin plats. Ja, Jag vet inte, jag tror inte det har varit så extremt mycket rykten. Allting handlar ju om. Det handlar, det det handlar om är, Det är TVs, det är Pato och det är Neymar. Det är i princip det är de som är de största. Och Torres, men jag tror. Ja, visst, Chelsea skulle kunna säga Torres om de får ett bra bud av någon. Och då i såna fall så sätter ju det igång en reaktion så att de kommer ja. köpa någon stor forward ja. någonstans ifrån De måste ju Äm... värva egentligen i så fall sen... Ja, men det enda som skulle, jag vet inte vilka som skulle värva honom, det skulle ju vara i Det skulle ju vara Barsa. Typ Det känns ja. ju som nästan det mest Logiska Samtidigt känns det lite ologiskt för dem att köpa honom Ja, jo Han ja, är ju ändå sönder, Lå, men de är ändå, tine -tine. ändå. Ja. sliglåst också Nej, det, ju... ja, det är ju det att han kämmer det. Jag tror att han blir kort i sommar ja, är... Men annars så är det ju inte så att För rent svårvarsmässigt Och Sanchez har de ju också värvat Precis Men via är ju skadad Men nej, dit går det ju säkert inte heller men... Det är ganska många spelare vars kontrakt Går ut i sommar i alla klubbar nästan faktiskt Får man säga mm. uh, Förutom Liverpool <laughs> Fabio Aurelio är den enda mm. Nej, men Det är en som känns som det kan röra sig då Förutom Gary även Är uh, väl om Berovel City plockar upp Derossi nu Eller till sommaren uh, Pato där var väl också på tal om Men annars så Känns det inte som det kommer vara Någon så här jättemega värvningar på gång. Nej, Det är mest det är säljas lite Som sitter, ju mm. där, de City i lite bra med Bridge Och Hoa Och, och. och TFS Så där kommer de ju Men sen vet, det, det, De behöver ju inte täcka upp Eftersom det är spelare som inte spelar Så det blir nog Lugnt fönster för med förra året tror jag. Ja det tror jag också in, för de Där man skulle vilja se eller där man, de som, där det behövs värvas Det är inte riktigt läge att göra det på något sätt Och det är sånt som inte kommer att hända också Som till exempel egentligen Tycker man att United borde värva en bättre målvakt Som är De borde ha en målvakt som är färdig Just nu mm. Och inte en målvakt som är 20 år gammal Och kanske blir världens bästa målvakt om ett par år Men det kan de inte göra Snacka om att knäcka den killen I sådana fall Ja, då är det men, dålig du du ut till själva genom att göra det mm. alltså, I och för sig nu åt slutet till det igen Men det är ju lite så, för jag tänker på det mycket Det är ju det att Det är inte jättebra, för, tror inte jag, för Digias självförtroende Och inte Lindgars självförtroende heller Hur, hur han, hur han var, varierar på målvakt där ändå ja, han blir, gör en dålig, då, dålig match Och direkt blir han petad så här, Då blir ju han, eftersom man är så jag tror inte han är så pass säker i sig själv Eftersom han inte är över, över 30 Och har stått hur många matcher som helst i Premier League Så när han gör en dålig match Och blir petad så känns det som att han kan tappa lite Självförtroende faktiskt Just målvakter är ju Känns ganska I fotboll känns det ganska svårt att flytta på De är känsliga som liv Faktiskt För det är ofta så inte det inte för Att flytta från match till match Är mycket svårare att göra Men på en målvakt tror jag i fotbollen har du att göra att kanske byta En, en forward eller något annat För då kan man i alla fall bli inbytt som målvakt det Är det ju spelar du eller så sitter du på bänken mm, Om inget oväntat händer Och någon blir utvisad eller, ja, spelas, eller. det är ju en match på den här säsongen I princip, man blir inbyggt kanske så mycket. Ja. Det är skillnaden om du är forward För att visst, ja, du gjorde inte en jättebra match Du sitter på bänken och så får man hoppa in Och då får man försöka visa vad man går för Det är mycket svårare att visa vad man går för som målvakt Rent i matchspelet i alla fall nej jag håller med. Bästa spelaren i år hittills i hela Premier League tror ja, jag. Sant Petersens. Eller Silva. Ja, det är Ja, Man kan inte klaga på ninland. Nej, verkligen inte. tillsammans med vissa defensiva spelare Som Typ är ju Ja, ett monster alltså Han är nu är ju lika tar. bra som han var på FM för typ 3-4 år sedan <laughs> <laughs> FM för de som inte vet är ju fotbollmanager då, såklart mm. ja, det är, Nej, jag tycker det är spännande säsonger ändå Det är ganska jämnt mm. överlag Alla kan ändå lägga sig i det mesta Även om City antagligen kommer att ta hem det här Det är så det känns Mm är något avslutande vill ni vill ta upp? Nej. Nej. Blir det blir intressant i nästa vecka när Tottenham är överdom för det blir en liten en match om det ska vara 5 poäng ner till Chelsea eller om det ska vara åtta poäng ner till Chelsea för Tottenham. Det, det, kommer, det säger ganska mycket om hur vårt ändå. Fem poäng kan man ta upp på två stanna matcher, åtta poäng tar man inte upp på två stanna matcher. Jag tycker också är också ganska intressant Att vi i januari och bara en tränare Har fått sparken mm. det, är det är väldigt ovanligt får man säga Men det är bara för Titta. att det är inget som har underpresterat Så grymt ändå Nej, nu har varit ganska väntade resultat Och de som uh, har gått dåligt De har ändå förtroendekapital Eller så pass ja, nya exakt. Ja, exakt De som har snackat mest om För spark Det är ju Venga och Boas nästan Och kin. Och keen har det varit mycket Man fick en nytt kontrakt i Ja, det är lite konstigt Kin borde väl ha han, Nu kan de inte sparka det är, ju, det är ju jättekonstigt Men För annars borde ju han vara den som Ligger närmast Vem tycker ni borde få sparka? Det är en bra fråga Det är en väldigt bra fråga faktiskt McLeish Ja, jag tror jag har ja. faktiskt just... det. Är faktiskt också. Det känns som att han borde kunna hitta på något vettigare. Ett, ett, ett, ett bättre spel i alla fall. Men sen är det ju lite tidigt att sparka honom, kanske. Ja, det, det, blir det är ju så är det. här det extremt. Men det är lite, uh, -syndromet. Det var ju lite så förra året också. Då ville de väl bli av med Oler i ganska tidigt också, så här, och han och det, Inte så det i ett halvår. Och nu är det samma Nej. år igen. Det känns nästan som de är Owen oh, Coyle får inte sparken Det tror jag Nej. inte Han är ju gjort så fast det är, Och jag tror inte Körbursley Han har också ganska bra kapital där. Du menar Martinez eller? Eller ja, just det eh. Martinius ja, ja. Och De älskar ju honom där fortfarande ja. så det, han, han är ju en sån träd som faktiskt skulle kunna sitta kvar Även om de åkte ut mm. Även om det är lite så här såhär halvsvajit Så tror jag mycket väl För det, de tror ju verkligen på honom det som, i alla fall. Jag skulle kunna tänka mig Mick McCarty Ja mm. om, de går, om de börjar gå lite sämre så kan jag tänka mig det faktiskt också mm. Jag är i övrigt, West Bromwich brukar ju inte sparka tränare i onödan direkt så. Nej, jag är övrigt så finns det ju ingen... Den, den andra, efter dem är det ju Boa som Roman gör något idiotiskt bara Bara för att de ligger, om man ska förlora två matcher till och komma att ligga så här på sjätte, sjunde plats då, då finns det ju faktiskt en risken Men det är ju ja. helt idiotiskt att vi inte ge mer Kika honom och ta in Hiddink Ja Standard Chelsea-lösning Om du tar in Hiddink så skriver Drogba och alla de äldre på Nya kontrakt direkt också ja. Det är deras silverteam Ja, typ yes. Nej, är lite roligt Man tror ni, jag måste faktiskt ta upp ett annat tryckte nu Eftersom som ryktades till United, det som jag faktiskt kom på nu Det var ju Rasmus Elm Så jag ja. att han skulle in inte han en liten Karrick-typ? Det känns lite jo. som så här, kaka på kaka. Jag tror ju jag tror, jag tror ju han skulle göra det bra i, ett, i en bättre liga like, ja, ja, ja. men Han är ju bättre fot Ja, det har han verkligen. Han har ju bättre spel i taget, rent offensivt. Eh, bättre offensivt register i alla fall helt klart än Karrick. För Kerry kan ju inte ens skjuta. Det är ju en, en aktie. Mm. <laughs> Faktiskt, det är så här mustan bryr sig inte om om han kommer i skottlig för del så kommer han inte skjuta även om han får chansen del så är han inte bra på att skjuta om han väl tar skottet så det är ju faktiskt en nackdel till honom men nej, jag vet inte han hade ju funkat i truppen tror jag så sätt han har ju mentaliteten i alla fall ja när jag ser en truppspelare ser jag att han känns ju lite mesig Men. men mm, kanske F ja, han är för, för ingen ditt, för, för det de, de är inte riktigt han, på något sätt känns han är lite mer Arsenal, tycker ja. jag För att där, där liksom han är lite tunn, liksom, om man säger så mm. Jag kan ju nästan tycka att han, han kanske inte ska spela Premier League För det känns som att han kommer åka på så sjukt mycket stryk Och möta han, typ han är, han är Palacios som är lite sen Han är ju kvick, eller så här, han är inte kvick så, men han är ganska kvick i tanken mm. Det vore, det, det, vore, det vore intressant. Sen så, så. Jag vet inte hur mycket jag tror på det. Hur ofta värvar han från Holland? Inte ofta. Det är inte jättemycket ofta, Nej. Nej. Sir Alex gillar ju faktiskt att värva från Premier League-lag, eller framförallt spelare som har visat att de håller vid Premier League. Det kan man ju se bland annat på de unga. Ju därför, det är därför det man jämför. Med Arsenal's unga värvningar Det var Carl Jenkinson och startade honom i början av säsongen Högerback eh, Aldrig spelat Premier League United spelar med Småling som ändå spelar ganska många Matcher innan United köpte honom i Premier League Eller en hel säsong i alla fall Samma med Phil Jones för den delen Jag kan inte komma på vilka han har var att hålla Faktiskt Alltså Stamman eh, stammar tror att han har från Holland Men jag kommer inte ihåg Det kanske var någon annanstans innan för god mm. Ja han kom ju från PSV. Så det är en som var ju Varför de, nu, nu är det ju mycket. Det är ju eh, alltså är ju från ska från Frankrike och sen är det ju och Jones och för den Evans och Owen alla som det är ju engelska Alltså det är ju lite brassar som eller ja. Hell, hellre från eh, Portugal än från eh, Känns det, känns det. Ja, portugiska ligan brukar de handla eller har vi handlat ganska mycket från. Men det är de flesta, både Chelsea och också gjort faktiskt för mm. Men Chelsea har ju ändå tagit lite från hållet och Då är ju till exempel Och så har ju tagit den nu också Ja, just det Den är väl lite den har ju tappat också Ja, det är ju därför det är så mycket svenskare nu ja. <laughs> Om man nu ska vara lite krass faktiskt Ja, jag tror vi avrundar där om ni inte har någonting annat. Nej, det är nöjd. Mm. Är nöjd. Mm. Vi har ni några avslutande ord. Kanske vi här kan vi göra reklam för sin sida så att säga. Gå in på, på Det i Hanford. Mm, exakt. Exanterad. Jag säger så här. sök till högskola och universitet i Sverige. Utbildning är bra för dig. Så får du lite att göra också Det är väldigt bra tycker jag också så Jag jobbar jobba nästa år så. Exakt Och ja, jag säger att eh, Tack för att ni har lyssnat Om ni hängde med så här länge Och eh, Att vi förhoppningsvis återkommer Efter nästa omgång då Efter den 14 :e blir det då Kommer väl uppdatera bloggen Så man får se exakt när det kommer då Kanske har med oss några andra Premier League-fantaster förhoppningsvis och är det någon som orkar maila in får ni jättegärna göra det också. Det kan man göra på bloggen. plpodden.wordpress.com Och jag tycker självklart att ni ska lyssna på Radio Boslän också. Där jag gärna pratar vidare. Ja, med det så tror jag vi tackar för oss och för ett ganska lång podcast. Men det är premiär, premiärprogrammet, det är Premier League podden. Så det är väl inte helt oväntat. Tack och hej! Tack. Hej!